tudom, önök hogyan vannak a hétköznapokkal, de... Valami van az asztal. Ijaj. Már nincs. Szóval... Egész életemben utáltam a hétköznapokat. A hétköznapokkal szemben a nem hétköznapok állnak, mert az ünnepnapokat se szerettem. Tehát a hétköznap az olyan volt, amit a mai ifjúság el se tud képzelni. Tehát valami szünetjel a tévében. Figyeljenek, egész egyszerűen van már egy generáció, a valányomat, akik nem tudják, mi az, hogy szünetjel. Most azt hogyan magyarázzal az ember? Valaki mondja el, mi a szünetjel. Szóval is tett el 061-712-42, ha van ilyen, akkor hajrá. És a szünetjelek alatt volt, hogy zene szólt, és volt, hogy a szünetjelek maga valami film volt, tehát valami etűd, ami elválasztotta a két műsorszámot egymástól, és akkor valami, nem tudom, valami ka verseny szólt, valami cselló Az szóval valami, amitől az ember egyébként, ha nem akarta volna felakasztani magát, akkor biztos, hogy fel akarta volna akasztani magát. Ráadásul akkor gyerek voltam, tehát gyerekkoromban egy cselló szonát, amiatt felakasztam magam, azért az egyező meg, szóval az mégis hát abszurdum. Tehát hogy jövök én ahhoz, hogy gyerekkoromban egy cselló szonát, amiatt felakasztam magam, de nem is a cselló szonát, amiatt akasztottam volna fel magam, hanem annak a hangulata miatt. Miért néztem gyerekkoromban annyi tévét, vagy talán azért, mert eltiltottak tőle mert elzárták a Zsinórját. ez egy hosszú történet, most nem biztos, hogy akarnék kezdeni, de a dolog lényege az, és ezt nagyon sokan nem bírják bennem, de ezek most fontos mondatok, tehát is, ugye, amikor az ember azt mondja, hogy sokan nem bírják bennem, akkor mindjárt van benne valami magyarázkodás, vagy van valami energiapazarlás, mert hát az ember végül is nem ezzel foglalkozik, hanem azzal, hogy... Nem lehet dolgokat, csak tűzzel, tűzzel vinni. Tehát, hogy, hogy mindennek nagyon fontosnak kell lennie, de lehet-e olyan élet, amiben nincsenek mellékes események, nincsenek jelentéktelen dolgok, csak fontos dolgok, és a fontos dolgokban még fontosabb, és annál is fontosabb, amit az ember ilyen lelkesedéssel ad elő, és aztán, amikor utána szünet jön, mert azt mondja, hogy 061 712 akkor a kutya sem mozgatja a fülebotját, de senki. Hát mintha az ember egy ilyen nagy bödönbe beszélt volna bele, ami valami visszhangot csinál. Tegnap elhatároztam. Nem véletlenül, hogy miközben tudtam, hogy keveset fogok aludni, hogy megpróbálok reggel ilyen alapállással neki kezdeni a napnak, hozzátéve, hogy Ma azért jó pár riportalanyom lesz. Hajnal Miklós, Györgyevics, Benedek. Aztán pedig um, kisambrus, Holnap is lesz Horváth Csaba, lesz Filipov, lesz Navracs lesz Bauer Tamás. Hát ide már azt vártam, hogy valaki felhív, és elmondja, hogy mi az, hogy szünetjel. De senki nem mondta, hogy mi az, hogy szünetjel. 6 óra 57 perc van. Jövőre jön a Rámstein, és ezt már most bejelentették, mert ez ilyen horderejű dolog, és hogy ezt a horderőt csak fokozzam, hoztam rámstein de biztos sokan örülnek, és sokan kidemálhatják. Ma egyéb iránt, 2022. május fogalmam sincs hanyadika van, talán 5, talán 6, talán 7, hét, hét biztos nincs. Öt van. Azt tudták, hogy 9-én hétfőn nagyon messziről jött ember lesz az Aquarium Club volt lokájában? Tibor, neked van elképzelésed arról, hogy 3.08-ig, vagy 7.40-ig, vagy inkább fél 9 és 9 között szóljon az, amit te szerettél volna? Ritkán szoktam ilyesmit kérdezni, de akit kérdezek, azt talán válaszol, többször nem fogom ezt a kérdést föltenni. Ez a olyan szolgálati közlemény volt szóljon zene, aztán az a, talán befut az első telefon, és aztán gördülékenyen megyünk tovább, vagy abszolút nem gördülékenyen, de tovább megyünk. Valami lesz. Esik az első kicsit. 061 71242, bármilyen témában. råttom kividé bränn var Ez eddig nem volt 06171242, ma 2022. május 5-én, Csütörtökön. Ez a Kejfej Jancsi minden, amit azaznapról tudni kell, vagy érdemes. A netezők, valamint Fiala János 14 év ralliaknak nem. Felette és csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, és minden nap korlátozott apokalipszis. Május 9-én, azaz hétfőn, este fél nyolc órától nagyon messziről jött ember, lesz az Aquarium Club volt lokájában evidencia felbontás professzionális szinten, a kötekedésen, innen, a hétköznapi beszéden túl, ott, ahol a Kurta Parkum alapztúr, hetedik kerület, hetedik kerület, ötödik kerület, Erzsébet tér, Aquarium Club volt lokál, lépcső le és balra, ötödik kerület, Végén engelsztér tér Ki tudja ezt még rajtam kívül? Engelsz tér szünetjel. 0:17:12:42 Ha senki, akkor én megyek tovább. Lehet nem megyek tovább, magamnál tartom a kezdeményezést. You're the one that I'm holding on to. Me. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, Bányi Sándor vagyok. A szünetje az egy olyan grafikai megoldás volt a televízióban, ami kép műsorszámot választott telegmás alatt. Egy mozdulatlan kép, monoszkópnak is nevezték, és nekem az a történetem a szünetje, életem apró csodáinak egyike, hogy egy bátyámmal betegen voltunk otthon, még gyerekként, és következett a jel, de még nem szólalt meg a zene. És azt mondta a bátyám, hogy jó lenne egy kis korált hallgatni. Sem azelőtt, sem azután soha a magyar televízió történetében a monoszkóp alatt korál zenéjét nem adtak, de akkor megszólalt a korál, mintha hallották volna a bátyám kívánságát, Örökemlék maradt érdekes módon. Mit kell tudni a bátyáról? Hát a bátyám 1960-as születésű, és egy, egy nagyon gazdag életút áll mögötte vasútgépész mérnöktől. Aztán ha én azt mondanák, vagy nem én, hanem azt mondanák önről, hogy gazdag életút áll mögötte, akkor nem röhögné el magát? Tehát ez olyan, egyrészt egy, egy az ember megrémül, hogy meghalt. Ja, Mert nem, ez egy, nem, nem, nem, nem, nem hát ez egy, jel jel egy gazdag életút áll mögött, tehát <gül> ilyet általában már múlt időben szoktak mondani. <gül> valamit nem, <gül> nem akartam nekrológot. Nem, nem, nem, csak ez a gazdag életút, hát igen. Lát, lá, látom látom a párnán a kitüntetéseket, igen? Nem, kitüntetései nincsenek. Sok minden csinált és tanult, vasútgépész, asztalos, közvéleménykutató, kérdezőbiztos, és iskolai gondnok, egy Valdorf iskolában, egy Valdorf szemléletű gondnok. <gül> Úgyhogy renge, rengeteg dolgot próbált életében, és hát ma is nagyon fontos része az életemnek. Nagyon szépen köszönöm. Ez a fényképez majd másodjára legyen a János, és akkor előbb legyen majd a dal nagyjából 4 környékén. Olyan nagyon sokat nem foglalkoztam ebben a műsorban a Prince 168 órával. Emlékeim szerint ez itt és most a második alkalom. A kettő közé húzni egy egyenest, ezt a mondatot nem fejezem be. Amikor a 168 óra megújult, ki tudja a hanyatszorra, és ez elsősorban a küllemében, de a tartalmában is jelentkezett, egy olyan periódusban történt, ahol én a 168 órát már nem követtem, miközben valamikor ott voltam az alapításánál, hallottam legutóbb bolgárgyai beszélgetését Mester álkossal Kicsit ez a gazdag életút áll mögötte. Miközben a 168 óra megszűnése kapcsán beszélgettek, amiről nincsen szó, csak a 168 óra ismét átalakul, de ők ezt így egyszerűen elparentálták. Tehát őket egyáltalán nem zavarja az, hogy nem szűnik meg, lehet, hogy egyszer megszűnik, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Tehát csak hogy, értik, két de mindenféleképpen egy idól. Mester Ákos egy idól volt, és ugye úgy beszélnek egy újság megszűnéséről, miközben az nem szűnik meg. Elbocsájtják az alkotókat, miközben az újság megmarad. Megrendelő szerkesztőség áll föl, hogy ez működőképes lesz-e vagy sem, ember nem tudja. Jobb lesz-e ugyanolyan, vagy rosszabb, mint az előző lap, ember nem tudja de amikor azt mondják, hogy megszűnik, valami olyasmit állít Bolgár György a klubrádióban Mester Ákossal a 168 óra című lap alapító szerkesztőjével, ami egész egyszerűen nem áll helyt. Lehet, hogy van benne egy wishful thinking, lehet, hogy van benne egy értékítélet, de két olyan ember, akinek a véleményére a pályafutásom során más-más módon nem keveset adtam, az érzelmeiktől elhomályosulva olyasmit állítottak a klubrádióban tegnap előtt, ami egész egyszerűen nem igaz, és az így a világán senki nem igazította ki őket. Lehet utálni ezt a mostani helyzetet. Lehet szeretni ezt a helyzetet. Lehet ehhez a dologhoz érzelmileg azonosulni. De ha valaki nem az érzelmi azonosulásáról volt híres, az Mester Ákus volt. Bolgárgyű egy is ilyen volt. Hogy ez összefüggésben van-e az életkorukkal? Hozzá Összefüggésben van-e azzal, hogy a múlt egy ilyen számokra korszakos eseményével összefüggésben beszélgettek? Fogalmam sincs. De nagyon szomorúan hallgattam azt a beszélgetést, amely jóformán konkrétumok említése nélkül úgy volt egy lap sirató beszéde, hogy közben a lap nem szűnt meg, nem értette az ember, hogy ez a beszélgetés, ez mire volt jó. Jobbat nem fogok készíteni, mert Mester Ákossal azt hiszem, nem vagyok beszélő viszonyban. Elsősorban az ő személye oká, mármint, hogy ő nem beszélget velem, de nem is szeretnék. Tehát ez ügyben biztos, hogy nem. Tehát amikor megújult a lap, akkor beszélgettem Pálinkás Szűcs Roberttel, én nem voltam elragadtatva ettől a megújulástól, megmondom őszintén, nagyon szép lap született, ez az oldalfül, ami van rajta, ez nagyon jól mutatott. Magától a tartalmától nem voltam meghatva, nem igazán kötött le. Amíg itt dolgoztak a szomszédban, most már szándékosan nem mondom, hogy hol vagyok, Isten meccs, hogy azt mondjam, itt vagyok a világ végén, mert még félreértelmezik Rigács, hogy hogy addig, addig itt voltak mellettem, vagy én voltam mellettük, beszélgettünk, aztán eltűntek, nem beszélgettünk. Azért néhány ember ott, nem is olyan kevés ismerősöm volt van, talán lesz, független attól, hogy a 168 órának már nem lesznek a munkatársai. Ilyenkor szertettem egy-egy lapra, amelyet egyébként ritkán vásároltam. Nem egy olcsó lap. Éves előfizetőknek 645, egyébként pedig 790 forint. Ugye ez hogy viszonyul a többi hetilaphoz? Mostanában más hetilapokat sem nagyon olvastam, hozzátéve a napilapokat se nagyon internet. Hozzátartozókkal beszéltem a 168 óra átalakulása kapcsán. A főnökséggel is beszéltem, de ők nem gondolták, hogy amit velük beszéltem, azt megosztam másokkal. Hónapokkal ezelőtt beszélgettem Pálinkás Szűcs Roberttel, aki visszavonult egy megfelelő kifejezés a Klubrádió berkeibe. Most pedig felolvasom a ma megjelent 168 óra vezércikkét amelynek az a címe Bedőlve. Az ellenzék bolykottálta a parlament alakuló ülését, majdnem, vagy elméletileg, jelképesen. A szándék megvolt minden esetre. Az ellenzékéek hallani se akartak arról, hogy részt vegyenek az alakuló ülésen, és ott a teremben esküt is tegyenek. Aztán bementek és esküdtettek. Elég volt, hogy Kocsis Máté belengesse, aki nem tesz esküt, az nem lesz képviselő, se tisztségviselő, és fizetés sem kap. Nem kap rétestére. Rétest Attól még persze ugyanúgy megvetették a ceremóniát, semmi kétségünk nincs, csak éppen részt vettek rajta. A történelmi szükségszerűség ütközött a túlkorai és túlhangos fogadkozásokkal. Van ajánlód? Kell lépni. Egészséges erotika. Aztán kivonultak, mármint az úgynevezett ellenzék egy része. A Momentum, a DK és a párbeszéd képviselőinek többsége az államfőbeszédét nem hallgatta meg. Maradt a Fidesz, a KDNP, a mi hazánk, a Jobbik, az MSZP, az LMP, valamint a párbeszédes Jánbor András és Mellár Tamás. A Momentum. Tette egy alternatív esküt is, akár csak Hatházi Ákos, aki alternatív esküjét nem a parlamentben mondta el, hanem a Baranyai-megyei kisvaszaron, mert szerint a parlamentben nem folyhat ellenzéki munka. Persze ahhoz, hogy képviselőnek nevezhesse magát, neki is le kell tenni a parlamenti esküt, anélkül gyakorlatilag félkarú óriás. Ez történt egyébként négy éve is. Bedőlve 168 óra vezértszik. A parlamenti alakuló ülés óta őfelsége ellenzéke a Mi Hazánk mozgalom már be is nyújtotta a ciklus első két törvényjavaslatát a mentelmi jog eltörléséről és a vészhelyzet megszüntetéséről. A látványpolitizálás beindult. És nem csak a divaddiktátorok frakciójánál, csak néztük az első ülésnapol felvonultatott kollekciókat, elő is kaptuk a külszívű ember fiai szereposztását, hogy egy nagysikerű 1965-ös filmben kiátszotta Baradlai Ödönt, Rihárdot és Jenőt akkor a hitelesség még elengedhetetlen követelmény volt. Az első parlamenti napon vagyunk túl. Eddig követhető az úgynevezett ellenzék mozgása. Azért kérdezzük, mert nekünk nem igazán. Érezzük, hogy nagyon szeretnének látszani. Ráadásul azt is szeretnék, ha nem vesztesnek látszanának egy mindenkorábbinál erősebb kormánytöbbség ellen eredménytelen és népménykép kétes hitelességgel harcoló bizonyos mértékben lesajnálható társaságnak. Következmény? Mármint a fogadkozáson és márkizai Péter túl, semmi. Úgy kellene tennünk, úgy kellene élnünk, mintha bármit számítanának. A Momentum még a frakció megalakulása előtt kirúgta a hatházit, mert bírálta a bolykott-bolykottállását. Ezt az alternatív eskükre felesküdő Momentum nem tud elviselni. Persze nem kell hatházival együtt lennie, nyilván összeférhetetlen alak elvégre régen Fideszes is volt. De a valamiért liberálisnak itt Momentum mégis, mintha kisét túlreagált volna. Mit lehetne erre mondani? Azon kívül, hogy idézzük a kígyósziget hősi halt ukrán védőit. Itt tartunk körülbelül. Ha nem tévedünk, már korábban is jeleztük, hogy szerintünk az úgynevezett ellenzék nem kis része a legnagyobb akadálya a sikeres ellenzéki politizálásnak, a rezsim lebontásának. Még sokszor hallhatjuk a szocialistákat hivatkozni, hogy visszatérnek a horni útra, a cölöpökre rögzített ösvényre, amelyik valószínűleg sohasem létezett és sehova sem vezetett. Hallhatjuk a momentumosokat 48-olat háromféle módon beszélni ugyanarról, anélkül, hogy észrevennénk az önen lehetmondásokat vagy éppenséggel észreveszett, de kit érdekel. Hallhatjuk majd a párbeszédesek nevében határozottan bizonytalankodni a demokrácia örökreménységeit. A jobbikosoktól nem hallunk semmi érdemlegeset, a dékások pedig olyan hitelesen európai magyaroznak, ahogyan csak ők tudnak. Nincsenek illúzióink, így a bedőlve a 168 óra vezércikkel, a régistáb utolsó vezércikke. Nincsenek illúzióink. Változni itten jó ideig nem fog semmi. Miért is változna? Az ellenzéki létforma a szolidnál lényegesen jobb megélhetés biztosít. Még diszpozíciók nélkül is, amelyekről Fekete Győr szerint lemondanak a Momentum képviselői. Iszonyatos kínban van az ellenzék, nehéz ezt nem észrevenni. Ennek két oka is van. Felettetni kell a kudarcot és elhárítani minden felelősséget. És igen, a változásnak ők lesznek az első akadályai, hiszen a létükről van szó. Az utolsó utáni ellenzéki szavazatig védeni fogják pozíciójukat. Megérhetésük záloga és biztosítéka ez. Ha valaki, mi megértjük az egzisztenciális kínokat. Megértjük, de nem örülünk. Részen, részünkről ennyi lenne, búcsúzunk. Slát. Apostrof, ez tehát a biszlátnak egy része. Valamint nem idéztem, hogy a halált halt ukrán védők a szigeten pontosan mit mondtak, mert Ez oroszul van, és nem akarom rosszul mondani. Ez tehát a mai 168 óra vezércikke a hátlapján velem, a Kejfejancsi hirdetése velem, aki maradtam, maradhattam megfelelő rész aláhuzandóbb. Most mondani kéne valami hangzatosat, vagy valami nagyom. De nem. János légy szíves azt a bizonyos dalt. Uh -huh. Az a kicsi házikó most is Ne jutok, nekem jelent már ez a házsofi úszás. mégis is a számmal a helyfélyancs egyik nézője, hallgatója édesanyjára emlékeztünk abban a formában, hogy ő emlékezett, erre kért, és én szívesen teljesítettem, hogy az apropó, hogy ma lesz az édesanyja temetése, Nincs ok arra, hogy legyen egymás után két-egyforma kelyfejancsi. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó műsor, minden nap meglepetés, és minden nap korlátozott apokalipszis, Aminek a zömét nekem kell produkálnom abból adódóan, hogy a világban élek és meg tudom önökkel osztani egy imáron hosszú ideje látható műsorban is. Nem állítanám, hogy önöknek ebben nincs dolguk, de alapvetően az én feladatom. 061-712-42 Most pedig arra kérem önöket, hogy akik... Képen is láthatják a fejfejancsit. Nézhető formában is van. Nézzék meg ezt a plakátot György Pállal. Nyáron már nem maradjon otthon, foglaljon most. Cartago Tours termékmegjelentést hallottak. Valamilyen vízben áll. A vízparton, ez nem derül ki. Györfi Pál... Maga a szöveg színháttere, és Györfi Pál rövid nadrágja, vagy hosszú nadrágja, derül ki. Ott áll valamilyen víznek a partján. Ő az Országos Mentőszolgálat szóvivője Én ezt a képet Danó Anna Facebook posztjaként ismertem meg, amihez egyébként szöveg is van mellékelve. 7 óra 21 perc van. Én kizárólag az önök kommentárjaira vagyok kíváncsi. Még csak azt sem mondom, hogy kommentára, a véleményükre. A kommentár és a vélemény az két különböző dolog. Ha van véleményük, osszák meg. Ne kérjenek engem onnál többre, mint amit itt elmeséltem. Aki látja is az adást, most ő szerencsés helyzetben van, mert meg tud szólalni. Ha elmondják, jó. Ha nem mondják el, önök helyett nem fogok véleményt formálni. Én a magam részéről azzal, hogy napirendre tűztem, kifejeztem azt, hogy a dolognak lehet jelentősége. Hogy ennek halható jelentősége is legyen, ahhoz az kell, hogy betelefonáljanak. 061 71242. 12 The Rock. Itt lenne a Filippo vagy a Honpola, lehet, hogy megkérdezném tőlük, hogy vajon mennyi idő kell ahhoz, hogy egy fényképet látva önök eldöntsék, hogy akarják-e kommentálni, vagy sem. Ami nyilvánvalóan összefüggésben lenne az én végtelen türelmetlenségemmel. Most 7 óra 23 perc van, Azt pont 12, hát akkor legyen erre annyi idő, hogy ismét... 12 legyen, az 7.32, kiderül, hogy 9 perc mire képes, beleértve, hogyha nem telefonálnak, akkor könnyen lehetséges, hogy nem arról van szó, hogy nincs telefonjuk, hanem, hogy a dolog nem ér annyit, hogy a véleményüket elmondják, mert hogy véleményük sincs. Györfi Pál a Carthagot Tours megjelentés óriás plakátján és ami mögötte van, vagy ami nincs mögötte. 0-1, 712-42, ne felejtsék, hogy május 9-én, ami már egészen közel van hozzánk. Hétfőn este fél-nyolc órakor nincs semmilyen foci mest tudtommal. nem úgy, mint tegnap meg tegnap előtt. Az Aquarium Club 5. kerület Erzsébet tél, volt lokájában nagyon messziről jött ember. Evidencia felbontás professzionális szinten nem kötekedésileg. Párki, bármely pillanatban mikrofont kaphat a kezébe, hogy megszólaljon, de nem kötelező. Este Félnyolsztól, Erzsébet tér, Akvárium lépcső le, aztán balra, a belépés dítalam. 01 712. 42. Most 7 óra 25 perc van, van még 7 perc, eddig senki nem telefonált. Fischer Péter vagyok, elnézést, hogy nem vagyok annyira összeszedett a három óra alvás után, nézem ezt a plakátot. Hát ezzel két probléma van, az, hogyha erről tud a Györfi Pál, meg hogyha nem tud a Györfi Pál. Hogy, hogy nem értettem, ha? Ha erről tud, hogy ő ezen a plakáton szerepel, vagy ha erről nem tud. De elnézést a három óra alvással magyarázzam azt, hogy hogyan lehetne valaki egy óriás plakáton a saját tudta nélkül. Nem, én mondom azt, hogy három órát aludtam, ezért nem biztos, hogy értelmesen tudom kifejezni magam. Hát fel kell, hogy tételezzük, hogy erről György Fipált tud. Hát, ugye, ha ezt kezdem nézni, akkor mindig az merül föl bennem, hogy milyen pozícióhoz, milyen munkához tartozhat az, hogy akár uh, hittel, akár Csuk pusztán nagyjai jókokból eladja valaki az arcmását, az ismertségét erre a célra. Jó, És most ez nem... önnek miről szól? Nyáron már nem maradjon otthon, foglaljon most! Ez, ez nekem egy kártagott úr nem gondoltam túl ezt a dolgot ehhez képest. Én nekem sokkal meglepőbb azon, hogy, hogy Györfi Pál, aki számomra valahol egy maximum menjenek el oltakozni, plakátom kéne, hogy szerepeljen, vagy rászorul, vagy valamilyen okból ebbe részt vesz. Köszönöm. 061-712-42 Están huszonnyolc. <gülüyor> János, kaptam egy e-mailt, azt elküldtem neked azt a képet, még kirakhatod. Köszönöm. Ezzel a képpel búcsúzom a témától, amit ketten gondoltak valamilyen módon kommentálni. Én hangulatot nem keltek. Megkérdeztem a véleményüket. Ennyi volt. Mutassuk meg a népnek! 061 712.42. Bár, Igen, zur 30 06171242 hat egy hit Lass deine Der sein zurück többet. Köszönöm, levetitek a fényképet. Tüntessük <tűnt> meg, én se szeretném nézni tovább. Jó, de én se néznem. Köszönöm. Két óra, 32 perc van. Annyit szeretnék elmondani szolgálati közleményként, amit még néhányszor el fogok mondani, nem feltétlenül a Cartago Tours Múgyan, de a Kertfej is szüksége van bevételre. A Kertfej is stábja abban a formában, ahogy volt, nem maradhatott meg, és ez része annak a projektnek, ahogy átalakul a 168 óra, amelyhez én annyiban járultam hozzá, mármint a műsor megmaradásához, hogy személyesen lemondtam arra a fizetésemről, amit az elmúlt időben kaptam. Ennyi, nincs hozzá semmi érzelem nyilvánítás. Itt nem egyszerűen arról van szó, hogy az a pénz, ami kiesett pótolni szeretném, hiszen nem a magam pénzéről, hanem adott esetben stáptagok megmaradásáról van szó, amit nem biztos, hogy önök egyik pillanatban másikra akarnak vagy tudnak előteremteni. Ezt szoros összefüggésben van a hajó elmozdításával, amiről az elmúlt időben olyan nagyon sok szó nem esett, de nem is feltétlenül kell önöknek minden pillanatban hallani a munka zaját, Elvégre azért egy sor dolog mégiscsak úgy bonyolódik, hogy közben arról önöknek nem kell minden pillanatban tudomást szerezniük. Amire felhívnám szíves figyelmüket, az a következő. Nagyjából másfél hónap van még előttünk, amíg a kéfejancsi nyári szünetre nem megy, az elképzelés szerint szeptemberben tér vissza, tapasztalni fogjuk, tapasztalni fogják. Ez a másfél hónap és sok mindenre elegendő. A következő kérdéseket és kéréseket intézem önökhöz. Egyrésztről a Kejfej olyan vállalkozásba kezdene, hogy pénzért portrét fest. Jó pénzért jó portrét fest, rossz pénzért jó portrét fest. Nem karikatúrát. A szószoros értelmében nem is bérinterjú. Nem is a his master's voice. És nem is feltétlenül önarcképet készít. Ha valaki úgy gondolja, hogy saját magát, vagy a családjában valakit, vagy egy vadidegent azzal lepne meg, hogy... Erről az ismerőséről készül egy videófelvétel, amely lemegy a kelyfejáncsiban magyarul. Arra nincs lehetőség, hogy ez ne menjen le adásban. Az egy szemmel látható jó összeget kell, hogy felajánljon. A szemmel uh, látható jó uh, szemmel látható összeget, az egyszerűség kedvére, az egy ötszámjegyű összegtől kezdődik. Minden megbeszélhető. Megbeszélhető a helyszín, a személy megmondható, hogy mi az elvárás, hogy ezt én egyébként tudom-e, vagy akarom-e teljesíteni, erről az a szerződés, amit valami blankettán fogunk rögzíteni, nem fog szólni. Tehát magának, az festőnek a munkáját ennél nagyobb mértékben nem befolyásolhatják, legfeljebb én azt mondhatom, hogy én ezt nem vállalom el. Ehhez egyébként a kejfejancsi hajlandó kitelepülni is. Tehát nem csak arról van szó, hogy valaki idejön, sőt, annál jobb lenne, hogyha házhoz mehetne. Vagy egy olyan helyszínre, ahol ez a portré megfesthető. Nyilvánvalóan a vételár közöttünk marad, nyilvánvalóan a megrendelő személye közöttünk marad. hogy annak a személynek, aki a portré készül, abba bele kell egyeznie, annak bele kell egyeznie ebbe, de őszintén kíváncsi vagyok, az elkövetkezendő 6 vagy 7 hét, ami a nyári szünetig terjed, abban, az, abban a periódusban hány megrendelést kap a kfj Maga a kitelepülés egyébként helyszíre is vonatkozhat, olyan helyszíre, amely egyébként magát a helyszínt akarja ezzel népszerűsíteni, miközben azon a népszerűsítendő helyszínen, egy hagyományos kejfejjáncsi készülne, vagy nem hagyományos kejfejjáncsi készülne, mert adott esetben mondjuk este lenne a felvétel, de az épp úgy a műsor része lenne, mint a portré. Ma tehát 2022. május 5-én, mert hogy további ötletekkel fogok majd előállni, Azzal kapcsolatban hívtam fel szíves figyelmüket, hogy az elkövetkezendő időben részint a hajóor elfordítása érdekében, részint pedig annak érdekében, hogy a Kejfe Jancsi helyzete érzékelhető módon változzon, nem feltétlen műsorkészítői, hanem a stábé. Olyan portrét lehet rendelni a Kejfe Jancsitól, amely akár a Kejfe Jancsi stúdiójában Akár más helyszínen készül, egy ötszámjegyű összegtől, egy olyan emberrel, aki vagy saját magát rendeli meg ezen, vagy bárki mást, akiről azt feltételezi, hogy ő kötélnek el, és azt feltételezi, hogy a fejfejöncsi tud róla, illetve akar róla olyan portrét készíteni, amely nem csak az illetőnek szerez örömet, illetve okoz meglepetést, hanem a kejfejelcsinézőjének és hallgatóinak is. Hasonló felajánlás az, hogy helyszínre megy, amely helyszínt népszerűsíti ezáltal, legyen ez egy belső, legyen ez egy szórakozó hely, legyen ez egy színház, fogalmam nincs. Mától kezdve ezt többször el fogom mondani, lehet, hogy le is írom, hogy rövidebb legyen, és György Pál, Cartago Tours termékmegjelenítést hallottak. Reklámja azért is megfelelő, mert ha valaki egyébként úgy gondolja, hogy én így úgy áruba bocsájtom a testem, és a lelkem, és a szellemiségem, mint ahogy ezt tette györfi Pál, akkor legalább méltó társaságba kerültem. 061-712-42 bármilyen témában, de már nem sokáig, mert rövidesen felhívom Hajnal Miklóst. Figyelek, a van mire. Kiegészítést még tennék az elhangzottakhoz, a Kejfe Jancsi azt is vállalja, hogy ezért az összegért egy olyan személlyel készüljön portré, amilyen személlyel egyébként portré formájában a megrendelő találkozni akar, aki egyébként lehet közéleti személyiség vagy ember nyilvánvaló. ebben az esetben az illető személlyel közölni kell, hogy a vele készülő beszélgetés egy ilyen megegyezés keretében jön létre, de én azt gondolom, hogy ez részletkérdés. Tehát nem csak közvetlen családtagot lehet befizetni, nem csak saját magát, hanem egy harmadik szemét is, akinek természetesen kötélnek kell állni, amennyiben az illető nem áll kötélnek, úgy természetesen a megrendelőnek nem kell fizetnie. Minőségi kifogást nem lehet a portréval kapcsolatban emelni, de ennek a részleteit egyébként is megbeszélem azzal, aki egyébként jelentkezik. Dere. fiala Janos Kukat, Gmail.com. Név, telefonszám és a kérés. Ne felejtsék, május 9-én a belépés díjtalan. hétfő este. A klub volt lokájában, Ötödik kellett Erzsébet tér. Nagyon messzire jött ember lesz. Ebben a fél évben ez a második alkalom, egyben az utolsó előtti alkalom. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó, nagyon messziről jött ember. Minden nap meglepetés, minden nap korlátozott apokalipsis. 06 712.42 másodszor. 712-42 senki többet? még lehetett mondat, mert Persze. Sok értem. köszönöm. Ö, számomra nem, meg nem, nem jó ez a kép, mert a szobivő úr egy közalkalmazott, az állam fizeti, én azt gondolom az ő hitelességért nem férhet kétség. Viszont ha ő ezért reklámoz, vagy pénzt kap, azon gondolom ez így Tehát én ezt nem tartom jó ötletnek. Igen, a kommentárokban egyébként, vagy a posztokban a felirat alatt van olyan, hogy vajon részesedik-e a bevételből az országos mentőszolgálat? Egyik sem jó. Persze arra azt mondod, hogy persze a mentőszolgálat kap, oké. Okay. De ő, egy, ő is egy állami cég, nem jó, hogy magáncéget szponzorálnak bárkit is. A kettőt nem jó összemosni. Ezzel az örövel Gulyás Gergely is bármit, és akkor a hitelesség az hol van. Nagyon jól beszél, az ön szerint hány lépésre állunk ettől? Nem konkrétan Gulyás Gergely kapcsán, bárki kapcsán. Hmm. Ektől tízig? Uh -huh. szerint, hát ha egy, a, egy van a legközelebb, akkor szerintem a kettesnél vagyunk. Nagyon közel vannak ezek a dolgok az elmúlt időben is, nem jó. Köszönöm, hogy hívott. Jó reggelt, Tür um steht ein Klavier. Miklós? Van-e olyan reggel, amikor neked a barátnődnek nincs semmi mondandó, de ezt nem vallanád be neki? Amikor nincsen semmi mondandó neki? Igen. Nem, de felejtsük el a barátnődet, most ugye nagyon kínos helyzetbe hozlak. Tehát, hogy van-e olyan pillanat, amikor nincs a világnak való közlendőd, és nem azért, mert egész nap bányásztál? Olyan van, hogy a világnak nincsen közlendőm, tehát nem vagyok egy, ö, egy permanens nyilatkozati kényszerben. vagy De, nem nem is, tanul, de ez nem, nem, nem a médiáról szól, hanem hogy a világgal kapcsolatban. Tehát csak ülsz, nézed magad, magad elé, bambusz, és azt kérdezi tőled valaki, hogy ba meg hajnal, mire gondolsz? És azt mondod, ba meg nem gondolok semmire. Ilyen nem nagyon szokott lenni. Ilyen nem nagyon szokott lenni ettől még gondolok dolgokra, és ezt nem mindig közli az ember az első adandó alkalommal. Akár a nyilvánossága, akár a barátaival, akár a munkatársaival, mert nyilvánvalóan minden többször átgondol az ember, és nem, nem mondja ki az ember rögtön minden gondolatát. Te. Ez teljesen normális. Miért? Azt akartam tőled kérdezni, ugye ez egy tévéműsor is, elküldték többen a györfi Pálnak azt a reklámját, amiben egy rövidnadrágban áll, valamilyen vízben, és arra hívja fel a figyelmet, hogy most már eljött annak az ideje, hogy az ember elmenje nyaralni, és ez a kártágó Toursnak egy reklámja termékmegjelentést hallottak, és azt kérdeztem az emberektől, hogy miút erről az eszükbe, anélkül, hogy én bármit mondtam volna. Nekem, nekem inkább az jutott az eszembe, amit most a legutóbbi betelefonáló mondott. Ha jól lettem, akkor ketten telefonáltak be, az egyik úr az azt kérdezte, vagy azt vetette fel, hogy ez most hozzájárult, vagy nem a győrfi a másik meg az, hogy Györfi mégis csak állami beosztott, és ezért visszás ez a, ez a reklám. Én, én az utóbbi, nekem az utóbbi jutott eszembe, tehát ha, ha Ördög Nóra áll azon a plakáton, akkor azt gondolom, hogy ez sokkal kevésbé visszás lenne, akkor ez egy ugyanolyan plakát lenne, mint az összes többi, amire kiraknak egy szelebet. De hogyha valaki az állam, az állam szolgálatában áll, és az állam pénzérlet valójában híres, egy egyébként elég fontos cél és jó cél érdekében, akkor, akkor az nyilván sokkal visszásabb, hogyha ő ezt a hírességét utólag erre használja. De teszem hozzá, hogyha ő azt mondja, hogy felajánlja az egész pénzt a országos mentőszolgálatnak, akkor én amúgy azt tudom mondani, hogy ez akár rendben is van. Tehát akkor, akkor használja nagyon, már erre. Nagy, erre nagy, a... Nagyon jól beszélsz, és ez a Kejfej mostani periódusának abszolút a lényege, hogy ha bár előttem papírhalmazok tömege van, de egy beszélgetés soha se úgy alakul, hogy az ember előre elhatározza azt, hogy miről... Az egy az interjú. Ez egyszerre interjú, és egyszerre beszélgetés. Ezt most az egészet törlöm, ha leírnám, most éppen nem írom, akkor ezt húznám, de ugye arról volt szó, hogy jótékony cél. Te mit gondolsz erről a jámbor féle históriáról, Miközben lehet, hogy a nép az íg a világán nem tud róla semmit se, mert azért egyezünk meg, hogy a mi beszélgetéseink egy speciális közönségnek szól, amelyik úgy figyeli a politikai történéseket, mint mások a szappanoperákat, és ez nem biztos, hogy jól van, de tételezzük fel, hogy ettől ők még nem elmebetegek engem is beleértve. Mit gondolsz a jámbor jelenségről e tekintetben? Ugye, hogyha valaki nem tudná, itt arra van szó, hogy ő a jegyzői felajánlotta, uh, felajánlott. Azt nem tudom pontosan, hogy jótékony célra, mert olyan, olyan mondata is volt, azt hiszem, hogy ebből ő megfizetne plusz egy embert, aki Józsefvárosban foglalkozik különböző ügyekkel. Igen, jól beszélsz. ez 8. kerületi... Mm, tehát a nyolcadik kerületek javára fordította volna ezt, ezt így... Igen. Én, én őszintén azt gondolom, hogy tehát minden parlamenti képviselőnek valójában rengeteg juttatása van, és abból rengeteg embert tud foglalkoztatni és felvenni. Tehát egy, egy parlamenti képviselőnek nem csak a saját fizetése van, de azon felül egy stáb kerete is. Szóval itt azt kell mérlegelni, hogy megéri-e, elmenni jegyzőnek, adott esetben azért, hogy plusz egy embert felvehessen. Ugye valaha, valaha. a történelmi szempontjából központi jelentőségű, hogy ő egyébként magáról a jegyzőségről az íg egyadta világán nem gondolt semmit akkor, amikor ezt közzétette, hanem arról beszélt, hogy olyan magas honoráriummal jár, amely magas honoráriumot ő nem venne igénybe, hanem annak egy részét jótékony célra használná fel, majd megpályázta a jegyzői, az egyik jegyzői állást. Ez ugye többé-kevésbé jó a történet a te elmeséléseddel együtt. Igen, de én azt állítom, hogy egy országgyűlési képviselőnek amúgy is van egy nem kicsi több millió forintos tápkerete, tehát, hogyha szeretne valaki például helyben foglalkoztatni valakit, aki helyügyekkel foglalkozik, karitatív eseményeket szervez mi, akkor ezt most is meg tudja tenni anélkül, hogy bármilyen díszfunkciót betöltene a parlamentnek. Tehát én a célral egyetértek, de ez nem kell parlamenti jegyzőnek menni szerintem. Annak, én, amikor, ezt gondolom. Amikor én a Magyar Rádióban nevelkedtem, akkor te még, ahogy szokták mondani, óhaj-sóhaj se voltál, akkor ott az volt a menetrend, az volt a szabály, hogy maga a Magyar Rádió, mint műhely. Olyan riportot, olyan műsort nem sugároz, legalábbis a klasszikus időben, amikor én nevelkedtem, később ebben volt némi változás, tehát nem kritizál más magyar rádióban elhangzó műsor, sőt általában a magyar televízióban menő műsorokat sem minősítette, más műsort meg ugye itthon akkor nem volt, nem volt kereskedelmi média. Abban az esetben, hogyha én, mint provokátor ráveszlek arra, hogy ilyen módon nyilatkozzá Jámbor Andrásról, vagy egyáltalán nyilatkozzál Jámbor Andrásról, akkor én azzal akarva, akaratlan bontom-e az ellenzékegységét? Ha ennek Szerintem egyébként te kötélnek ne, mert, mert, mert rajtam, rajtam múlik, hogy mit mondott Jámbor Andrásról. Tehát, én egyébként az ő munkáját maximálisan elismerem, ezt is hozzátehetném és egy nagyon jó jelöltnek tartozom, és ember nem, hogy nagyon jó képviselő is lesz. De ez most nem arról szól, hogy én őt hova minősítem, vagy azt a döntését, tehát teljesen rendben van, hogy az ellenzéki politikusok esetben nyilatkoznak egymásnak a, a tetteiről. Nem feltétlenül azzal, egyébként azt is lehet mondani, hogy ez egy szabály, én a másikról nem nyilatkozom. Tegyük hozzá, hogy Jánbor András ezt a állást nem kapta meg. Hogy összefüggésben -e azzal, amit korábban mondott, vagy sem, ezt Kövér László tudná megmondani, ő ígyben nem nyilatkozott. Ezt követően elmondta Jámbor András még egyszer, hogy ő egyébként ezt egy nagyon unalmas állásnak találja, tehát kivételesen hallottam is egy beszélgetést vele, de a vele együtt járó pénz így, meg úgy, szerinted belértve Kövér László döntését ennek az egész történetnek egy a politika iránt mérsékelten érdeklődő, valamilyen módon mégis érdeklődő ember számára van-e üzenete, és ha igen, milyen? Mi az? Aki mérsékelten érdeklődik a politika iránt, azt szerintem nem, nem tudja, hogy tökéletes ez a válasz, így, még Tökéletes válasz, még nem vagy beteg. Még nem vagy beteg, nem. rossz kérdés volt, illetve jó kérdés volt, de a válasz tökéletes, szerintem is számára nem mond semmit. Mit mond azok iránt, akik hiradókat néznek híradókra? Hát, szerintem nyilván ebben benne van az is, hogy Jánbor András a kövérlátló döntéshozatalának a, az áldozata lett, szerintem van, aki ezt így olvassa, Üm, és, és egyébként az én olvasatom az továbbra is az, hogy nem kellett volna amúgy sem ambicionálni ezt a tisztséget eleve, nekem, nekem más az interpretációm, de valószínűleg a, a hírek néző is azért mégiscsak másképp, és másképp gondolkodnak. Egy dolgot áruljál el nekem, drága hajnal. Mit gondolsz arról a fialai kérdésről, amely úgy tételezi a te közegedet, ahol megtehető és nem értelmetlen az a lépés, ahol te ezt egyébként magánemberként vagy nem magánemberként megfelelő rész aláhuzandó, még a gondolat megszületésének idején, még Kövér László megszólalása előtt, Megbeszéled az érintettel, vagy ez a fialának egy agymenése, a politika nem ilyen, a politikusok nem így viselkednek. Hogy én megbeszélem adott esetben. Hallott, ha, hogy, hogy a Jánosnak el... van egy ilyen elképzelése, és akkor te azt mondod neki, hogy András, szerintem ez, nem tudom, innentől kezd az a kérdés, és ez mennyire elképzelhető? Ján személyesen nem beszéltem erről, de a pártok nyilván beszélnek egymással, és a pártoknak vannak különböző tisztségviselői, vannak olyanok is, akiknek az a feladatuk, hogy azt koordinálják le, hogy a frakciók a parlamentben hogyan mozognak néha. Jölde, jölde Miklós, arról beszélgetünk, hogy ha neked van véleményed erről, akkor vagy azt megbeszéli a momentumnak valamilyen hivatalos embere egy hivatalos találkozón, de ez a te ingerküszöbödet, vagy az érintkezési módot nem érinti úgy, hogy te egyébként ezt szükségesnek tartsad, vagy kivitelezhetőnek tartsad megbeszélni Jámbor Andrással. Én most tulajdonképpen egy ilyen vivendi viventiről beszélgetek velem. Én én szükségesnek nem tartom azt, hogy személyesen beszél mindenkivel, adott esetben akár Ján is, hanem tökéletesen megfölnek tartom azt, csak a Momentumnak elnökségi tagja is vagyok, hogy a Momentum hoz egy állásfoglalást a, a saját irányáról, adott esetben az, hogy nem vállal ilyen, ilyen tisztségeket a parlamentben, és ezt közvetíti valaki az összes többi párt felé, beleértve a párbeszéd frakcióját is, ahol a Ján vült, Tehát azért a, a kommunikáció így a... Így a leghatékonyabb nem akkor, hogyha minden egyes képviselővel minden egyes képviselő megbeszéli, hogy mit gondol. Nagyon a jól, jól beszélsz. Én rá. nem is arról beszéltem, hogy mi hatékony és mi nem. Én arról beszéltem, nekem van mondandóm, elmondom, függetlat, hogy az hatékony -e vagy sem. Nekem az egy viszonylag fontos része a működésemnek, hogy ez, ez hatékony legyen. Ha, Oké, okay, rendben ha van, ha én egyébként mondanám... egy képviselőtársad vagyok, és pirosat hordok zölddel, amit állítólag nem lehet szólnál nekem, hogy ebben a ruhában nem menjek a hírtévébe vendégnek? Nem, nem, nem én vagyok a stílusrendőrség, szóval nem, nem szólnék. <gül> Jó, rendben van, rendben van. Visszarántanál azért, hát mennék a pirosban, miközben nagyon közel van egy busz? És ilyet már tettem is, és akkor is, amikor nem volt közel a busz, szóval, szóval ez ügyben viszont abszolút. Felidézed? Ö, nem, nem, nem idézném fel, de egyébként itt a, a Moszkva tér környékén egy most már országgyűlési képviselő nagy lendületből indult volna neki a kereszteződésnek, ami azért szerintem egy bátor tekintettel arra, hogy ott, ott azért több sáv is van, tehát az, hogy közel van a busz vagy sem, az az, az még nem jelent semmit. Te egy fiatal ember vagy, te másféleképpen rögzülsz elnevezésekhez. Amikor Moszkva-teret mondasz, és nem szélkámán teret akkor valójában valamiféle berögzöttség szól belőled, vagy mi? Félét és véget, semmilyen értékítélet nincs. A kérdésemben én is Moszkva-teret mondok. Berögzötség igen, tehát nekem ez azért... Most nem tudom, mikor nevezték hát, de, de 10, 16 éves koromig, 17 éves koromig, nekem ez Moszkva tér volt. A Ferenciek terét én mindig Ferenciek tereként ismertem meg. Szóval, szóval a Ferenciek terét én Ferenciek terének hívom, mm. a Moszkva teret Moszkva térnek, mert, mert, mert abban, a, abban az időszakban nőttem fel. Rendben van. Mint a Momentum elnökségi tagja, úgy döntöttél, vagy nem kértek föl, vagy nem vállaltad el, tudtommal a frakcióban nem vállaltál tisztséget, nem vagy frakcióvezető, és nem vagy frakcióvezető helyettes. Így igaz, és ö, azt is mondtam, hogy nekem, nekem az a kérdés is mindegy, hogy hol ülök a parlamentnek. Tehát azt hiszem, most a negyedik sorban vagyok valahol. A, hát az a közel van a vászóhoz, úgyhogy akkor hátra kell dönnöd, hogyha izé, szuper panoráma a kép, hogy a Bliknek a jólértésültsége a tekintetben, hogy gyereket vár-e vagy sem, Donát Anna, az összefüggésben van a momentum akaratával, vagy ez egyszerűen csak valamilyen magáninfó volt? Szerintem a momentum akaratával ez nincsen összefüggésben, hogyha a momentum vagy Donát Anna szeretne erről kommunikálni, akkor. Azt, azt gondolom, hogy meg fogja tenni, és nem, nem a Momentumnak a feladata, vagy nem is az én feladatom az, hogy, hogy ezt megtegyem. A Blick jó értesültsége valószínűleg onnan fakad, hogy, hogy különböző belső csoportokból valahonnan értesültek erről. De, de én, én ezt hadd ne kommentáljam. A kommentálás kizárt, nem, fel sem erült. Itt azért többé-kevésbé egyik kérdés a másikból adódik, láthatod, építkezem, és ez alapvetően mindig a beszélgetésnek az előző részére vonatkozik. Ugye frakcióvezetés, frakcióvezető helyettesség nem. A kérdés az, hogy valaki, aki gyermeket vár, vajon a, az idejét tudja-e, vagy akarja-e úgy, felosztani, hogy egyben a Momentum elnöke marad, egy olyan szituációban, ahol rövidesen lesz majd tisztújítás. Ez végül is teljes mértékben Donát Annára van bízva, vagy ez belülről azért lassan eljut oda, hogy miután Donát Anna feltételezésem szerint nagyon fontos tartja a pártelnökséget, a gyerekét is, a kettő szülesen, meg egészségesen viszont uh, lutz családjával együtt, meg a, a, a gyermek nagyapjával együtt, uh, Donát Lászlóról beszélek, de azt kérdezem, hogy vajon vagy ez pistáskodás ennek lehet-e összefüggése azzal, hogy ma maradhat-e a Momentum elnöke nem státuszilag, hanem egész egyszerűen elfoglaltságilag, vagy most elébe mentem valaminek olyan mértékben, amire ma még május nem tudom, hogy adikán nem lehet válaszolni. Ez egy jogos kérdés, és egyébként nem lesz olyan sok eltisztújtásunk, várhatóan már is végén lesz. Szóval szóval biztosan ö, sokakban felismerő, akár párton belül, akár párton kívül. Én, ö, én, én, én azt gondolom, hogy tehát azt neki kell eldönteni, hogy összeegyeztethető e Amit a magam részéről tudok mondani, az az, hogy egy olyan elnökség kell adott esetben Donált annak köré, hogyha ő marad a pártelnök, és remélem, hogy ő marad a pártelnök, amelyik tudja őt támogatni, amelyik tudja őt adott esetben helyettesíteni, amelyik tudja őt tehermentesíteni. Tehát én, én azért szeretném, szeretném azt elérni így 2022-ben, hogy, hogy adott esetben ez a kettő dolog ne legyen összeegyeztethetetlen. De ehhez az kell, hogy, hogy nyilván csapatjátékosként működjön együtt az egész testület, és, és legyen tekintettel erre a, erre a családi helyzetre. Én, én azt gondolom, hogy ez nem egy... Nem egy lehetetlen feladat. Um, lehetetlen. Uh, én régóta foglalkozom. Pedig lehetetlen? Nem, nem, nem, nem. Ezt a szót vettem ki, és mindjárt uh, ja, elmondom, jó. hogy nem, nem egyetlenem. Uh, csak hogy mennyire naív vagyok, vagy hogy mennyire nem gondolok sok mindenre. Uh, nekem egy hajdan volt barátomról, ennél részletesebben nem fogom elmondani. Megjelent egy cikk, amelyről ez egyébként egy Fidesz udvarában lévő ember, ez egy nagyon régi barátság, ma már elő teljesen meg van kopva, de attól még azon kevés emberek egyike, aki valamikor a barátom volt, és megjelent róla egy röpke az ellenzéki sajtóban, ennél jobban nem szeretném leírni, mert nem áll érdekemben, és én meg voltam róla bizonyosodva, hogy mintán ő különböző funkciókat és szerepeket, vagy szerepet vállal a, a kormánypárt munkájában. Ez valójában az ellenzéknek az időzélyes okna munkájának a következménye. Majd tegnap beszélgetve vele elmesélte, hogy ez nyilvánvalóan egy Fideszben lévő ellenlábasának, ismert vagy nem ismert ellenlábasának a tette, aki keresett kapcsolatot az ellenzéki sajtóval, megkérdezte, hogy mi lenne, ha vagy információt, és ebből aztán cikkerekedett. Hogy ez így volt-e vagy sem, fogalmam nincs, minden esetre ez az illető nem az orgánum számlájára írta azt, hogy ez megjelent, hanem a saját politikai közössége számlájára. Ennek az apropóján kérdezem tőled, vajon ez a, ennek a hírnek a meglebegtetése lehet-e bárkinek a szándéka a Momentumban úgy, hogy ezzel gyengítse Donát Anna pozícióját, miközben boldog, hogy anya lesz, azt mondja drágáim, egy anya mégsem lehet, egy friss anya mégsem lehet pártelnök, vagy ezt kizárod? Hát erre csak annyit mondanék, hogy aki azt gondolja, hogy ezzel gyengíti Donát hát az az borzasztóan tévúton jár. Tehát szerintem azért ez nem hasonlítható azzal, mint amikor egy, most ahogy körül írtad a Fidesz holdudvarában lévő emberről valamit előszertnek. Okay. Ez legyen a legjobb. Meg megvagyolja arról bizonyosan, hogy a Momentumon előszert. belül Donát Anna uh, várandóságáról mindenki úgy gondolkodik, és a pártelnökségéről egyszerre, mint te? Én azt gondolom, hogy a többség ebben kellően progresszív ahhoz, és Linden. a okay. Momentum közössége kellően progresszív ahhoz, hogy hogy ez, ez, ez ne egy, egy kizáró vagy akadályozó tényező legyen, hanem azon gondolkodjunk, hogy ha Danát Annát szeretnénk a pártelnökének, függetlenül az ő családi állapotától, akkor miben tudjuk őt uh, támogatni. És hozzáteszem, ez egyébként bárki mással is előfordulhat a következő, években, bármilyen más funkcióban. Fekete Győr András okay. is édes a szóval szerintem, ja. szerintem ezt remélem, hogy a közösségünk meg tudja ugrani. Rendben. Meg tudja ugrani idézőjelben. Hogy, de értettem, amit mondtál. Egyetlen dolgra kérlek még, hogy itt erről a táncikálásról hosszú idején keresztül beszéljünk, majd kiderül, hogy van-e jelentősége, vagy sem. Eskü, nem eskü, hol eskü, külön eskü. A hatházi történet, az hogyan zajlott? Tehát az, hogy ő nem lesz, ha jól tudom, a frakció tagja, ez milyen döntés, és minek a következmény? Most úgy néz ki, hogy nem lesz, de én, én azt gondolom, néz, hogy... És az ha holnap ez... beszélgetünk, akkor lehet, hogy holnap meg úgy lesz, hogy lesz. Bármikor belehet lépni a Momentum frakciójába, szóval nyilvánvalóan, és ez lett volna a következő mondatom, ez elsősorban az ő szabad döntése. És én azért voltam nagyon meglepődve azokon a nyilatkozatokon, amikor ő először az azonnalinak lenyilatkozta, hogy az azonnalitól tudta meg, hogy nem lesz a Momentum frakció tagja, aztán az RTL klubnak lenyilatkozta, hogy az RTL-től tudta meg. Nem tudom, hogy melyik az igaz, de feltételezem, hogy nem mind kettőtől tudta meg. Szóval azért, azért voltam ezen nagyon meglepődve, mert, mert valójában ő, ő maga nem lépett be a frakcióba, és, és nem az van, hogy mi kitettük, vagy, vagy kizártuk, és én nem is szeretném őt se kizárni, vagy kitenni. Mi alapvetően szeretnénk rá számítani szoros szövetségesként, de ő úgy döntött, hogy jelen körülmények között nem lép be a Momentum frakcióba. Ettől még egyébként például a köztéri fogadó óráján, amit tartott hétfőn, ahol sajnos nem voltak túl sokan, de arra például egyébként kettő Momentum-os képviselő, Szabó Szabolcs és Sebő Kéva is elmentek, tehát mi azt gondoljuk, hogy, hát ö, nagyarul, hogy ő, ez, ez ő, nem ő, egy takítás. Ő, ő kommunikál valamit, ami egyébként a Momentum részéről nem igaz? Én azt gondolom, hogy ez, ez nem a Momentum részéről, vagy bárhogy... Be... Hát ugye az a, az, az a mondás, mely szerint a, a Momentum frakciója lemondott róla, vagy, vagy nem tette lehetővé, hogy a frakció tagja legyen, de ezek szerint ez ebben a formában nem igaz. Soha nem akadályoztuk ebben. Soha nem akadályoztuk ebben, ez az ő, ez az ő döntésre. De, de én azt gondolom, hogy amúgy is a frakción belül azért hadházi ákosnak, uh, szerintem jóval nagyobb szabadságigénye lett volna, és, uh, és, és ezt szerintem a frakció méltányolná, vagy méltányolta is volna. Szóval uh, a mi laza szövetségesi viszonyunk az meg fog tudni maradni ezek után is. Uh, nem, nem volt a legszebb, hogy ez, uh, ez lezajlott az elmúlt néhány napban, de azt de írja a 444.hu, április 29. péntek, 21.23. Cinkócsi Sándor hadházi a sajtóból tudta meg, hogy nem veszik be a Momentum frakcióba. És erre kérdezem én, hogy akkor most az Azonnalitól, vagy, a, vagy az RTL-től, mert mindkettőnek azt RTA mondta, RTL hűradója szerette volna megkérdezni erről, aki azonban ekkor tudta meg, hogy Fekete Győrik nem számítanak a munkájára, de most engem kurvára nem érdekel, se az Azonnali elnézést, se az RTL klub. Mit mondott a Fekete gyűrű? Mondott-e bármit? A mi sajtóosztályunk kiküldött egy közleményt, miután sok ilyen megkeresést kaptunk, Uh, amit egyszerűen arról szólt, hogy hatáziákos jelenleg nem a Momentum frakciójának a tagja, és ez azért is van egyszerűen így menető. Oké, okay, ez van, de az, hogy nem is lesz, arról ez nem szólt? Szerintem arról ez nem szólt. Most nyilvánvalóan én azt gondolom, hogy egy olyan időszak van, amikor ez nem aktuális ez a kérdés, de majd, majd ezt hatáziákos eldönti, hogy szeretne -e lenni vagy sem. Én úgy érzem, hogy ő inkább független szeretne lenni, de ez, ez elsősorban a saját döntése, mondom. Olyan még nem volt, hogy érkezik hozzánk egy egy kérelem, hogy szeretne ő a frakcióhoz csatlakozni. Okay, Aki rendben, de ebből a szempontból kicsit olyan a momentum, mint egy menedékház, tehát, hogy teljesen mindenki, hogy viselkedik a hatházi, nyitva áll az aranykapu, csak bújjatok rajta, ahol ott az ember azért ilyen magatartás után külös tekintette, hogy ennek a valóságtartalma ennyi, leszámítva, hogyha nem menedékház, MM, akkor azért kétszer is meggondolja, hogy kit fogad a tagjai sorába, de én nem voltam momentum tag, és momentán nem is gondolkodom rajta. Szerintem ezt majd meggondoljuk, hogyha jelentkezik. Jó. Most én azt mondom, hogy előre nem zárkózunk el tőle. Tehát miért zárkóznánk azért mégiscsak a, a, az ellenzéki politikának az egyik utolsó ö, megmaradt, ö, komolyabb elerményeket elérő, ö, országosan ismert politikusáról beszélünk. Szóval én azt gondolom, hogy hiba lenne a mi részünkről, hogyha itt most uh, uh, kizárnánk, vagy, uh, vagy elhatárolódnánk, vagy bármi ilyesmit. Kizállva a... egyébként sem lehet azt, aki nincs is bent. Nagyon Így szépen igaz. köszönöm. Köszönöm. A nyitottságod megvan, tehát azzal nincs probléma, kérdezni kell, aztán válaszolsz. Köszönöm szépen. Szép napot, szia. Ezt csak arra fölmondom, igen, nem, semmi lesz, nem. Igen. Jó reggelt! Jó reggelt! Van-e olyan, hogy a Városliget kapacitása? Huh, nem tudok rá válaszolni. De, de tudod, miért kérdezem? Gondolom, hogy május első Így. kapcsán. Így, Igen, Így. Igen. Így. igen, igen. Nincs, tehát jogi értelemben nyilván nincsen, fizikai értelemben talán akad, és nyilván innentől kezdve mindenkinek a mentális térképen, hogy mit a mentális térkép, az kinek a szövege? Mert ez egy, egy, egy ilyen állandó fordulatnál a saját szerzemény? Nem, nem tudom, olyan régóta használom, hogy már szervült. <gül> Rendben van, de saját szerzemény, vagy valakit vetted? Nem emlékszem már őszintén. szintén hogy elvisz Benedek? Mondjuk, igen. Igen, igen, igen. A, azt kérdezem tőled, hogy történelmi okai vannak-e? Mert valószínűleg igen. Hogy egyébként melyik milyen módú használata van a budapestiek részéről. Oké, okay, a május elsője ez pont ebbe tartozik, hiszen ez egy speciális nap volt az elmúlt évtizedekben a Városlégetet illetően. Azt hiszem, hogy ez ennek mindenképpen történelmi okai vannak, és nyilván azért, ahogy a különböző városrészek fejlődtek az elmúlt évtizedek, sőt évszázadok alatt, az is azért alapvetően meghatározza a park használatot, meg ahogy maga a városi szövet alakult az elmúlt évtizedekben. Úgy egy százatban. dolgot rögzítsünk, a mostani Városliget, mint a példa mutatta, ebben a jelgi állapotában nem képezik gátját annak, hogy olyan városliget legyen, mint amilyen a múltban volt, még mielőtt ezek az épületek álltak volna ott. Ez az állítás korrekt? Helytálló? Én azt gondolom, hogy igen. Mit kezdünk azzal a György Evics amikor különböző épületek és különböző szolgáltatások kapcsán, azt mondja a Városliges Zrt. vezérigazgatója, hogy ő személy szerint, és az elvárás is azt, tehát a kettő itt egyesül, itt minőségi szolgáltatásoknak kell lennie, és ez adott esetben különböző pavilonok áru kínálatán kellene, hogy meglátszódjon, hogy az ne olyan legyen, mint amilyen a múltban volt. Emlékszel még György Benedeknek ezekre a múltbéli megnyilatkozásaira? Emlékszem. Semmi, tehát semmilyen izén nincsen, ne aggódjál. E, vagy aggódjál, de nem iattam. Hogy ez a május elsője egyébbek arra volt példa, hogy hogyan fér meg a kettő, mert ha bár van egy vágy arra, hogy itt mindenki minőségi szolgáltatásban, minőségi színvonalon e, vehessen részt a legkülönbözőbb névszórakoztatásokban. Megjelentek mindazok az eszközök, e, emlékezetem szerint és mások leírása szerint, amely a korábbi, nem ezt a mostani képet alkotó városligetnek is a részei voltak, és ezek békésen megfértek egymás mellett, hogy egyébként a használatuk hogyan viszonyult egymáshoz, erre már nagyjából azt lehetne mondani, hogy ez a hasogatás, bár nyilvánvalóan vannak olyan szempontok, ahol ezek is felmerülhetnek. Te is hasonlót tapasztaltál-e, és ha igen, tulajdonítasz -e ennek jelentőséget? Abszolút, és egy nagyon fontos kérdést feszeget mindenféle szempontból. ugye Azok kedvéért, akik ritkábban járnak a ligetbe, vagy kevesebbet foglalkoznak ezzel a kérdéssel, Maradt még két olyan nap a 365-ből, jelesül a május elsője és a gyereknap, amikor egy teljesen más típusú közönség jelenik meg, és egy teljesen más típusú használat jelenik meg. De valami minkan... egészen elképesztő méretben, tehát tegyük hozzá, hogy nem így, így egy-két ember, hanem hogy valami, most május elsőjén, azt mond, tehát én már csak az esti képet láttam, de ott sokan voltak az ebből napközben, azt mondták, hogy egy tűt alig lehetett lejteni. Ez pontosan így van. Nyilván itt rengeteg hatás miatt uh, áll elő ez a dolog, hiszen az elmúlt két évben a pandémiás helyzet miatt nem lehetett klasszikus értelembe vett május elsőjét rendezni, és nyilván az a helyzet, hogy ezt kellően píszin, nem is tudom leírni, de azért uh, és nem piszim meg nem akarom és nem is <gül> úgyse igazán tudom, de hogy minden esetre egy teljesen más közönség jelenik meg a Városligetben uh, ilyenkor ezeken a napokon, és ők Látható, én kint voltam május 1-én, többször is a nap folyamán, ugye először fordult elő a történelemben, ami azért nem olyan régi a mégarázsnak a története, hogy ki kellett tennünk a megtelt táblát. Ez nagyon, ez nagyon érdekes, amit mondasz, én este a zeneházában voltam, felmerült, de akkor már 540 hely, vagy nem tudom mennyi volt még, a felső szint jóformán tele volt, de pontosan ez az, az eszembe, de este már nem így volt. Nem, napközben, napközben kétszer is megtelt, ami azt jelentette, hogy a rendőrség segítségét kértük és kaptuk is, mi azért számoltunk ezzel korábban nem volt ezek szerint? Ilyen nem volt korábban. Ez hogy hány jelent, autó? 800 autót, jelent, 800 autót jelent, hogy ne kanyarodjanak rá uh -huh. már eleve a lehajtóra, ja. mert akkor ott azért uh -huh. elég tumultózus Ez jelent, hogy tudnak kialakulni. És nem a liget, de, de számítottunk rá, tehát ezért volt a rendőrséggel egy jó együttműködésünk, úgyhogy azon a ponton, amikor megtelt, akkor nem engedtünk bekanyarodni, és aztán vitemezetten, hogy ürült a garázs, engedtünk be újabb és újabb embereket, innen is látszik, hogy azért erre a Hermina garázsra, illetve a volt közlekedési múzeum alá tervezett garázsra azért szükség van. Ilyen nagy terhelés és nagy terhelés. Jó, menjünk vissza tehát erre a két napra, amit említettél. A május elsője, elsősorban ugye itt egy nagyon fontos dolgot azért érdemes tudni. A Városliget egy közterület. Közterületet alapvetően kétféleképpen lehet használatba venni. Az egyik típusú, amikor valaki bekupogtat a terület vagyonkezelőjéhez, a Városliget ZRT-hez, és itt jelzi, hogy ő már pedig itt akkor könyvfesztivált szeretne rendezni, vagy éppen futóversenyt szeretne rendezni, vagy fesztivált szeretne rendezni. A zsirodítáliát, izé és akkor erről kötünk egy használati megállapodást, és van az, amikor valaki a rendőrségen bejelenti, hogy a gyülekezési törvény alapján ő egy demonstrációt kíván tartani uh -huh. a helyszínen. Ilyen volt mondjuk a ligetvédőknek a, a tüntetése. Nyilván azért ezt a gyilökezési törvény elég világosan meghatározza, hogy milyen módon kell ezeket megcsinálni. És a május első ez egy furcsa egyveleg, mert ilyenkor megjelennek a területhasználók is, meg a tüntetők is. A szakszervezetek is, a, a, a pártok is kisebb létszámba, vagy nagyobb létszámba. Úgyhogy ilyenkor mindenki sajátjának érzi, de fontos mondani, hogy több jogcímen érkeznek a ligetbe. Na most innentől kezdve, akik mondjuk a gyülekezési törvény alapján használnak területet a városligetbe, hogy ők egyébként a saját kvázi demonstrációjuknál milyen Módon demonstrálnak, hogy ebbe beleértik-e azt, hogy oda vidán parkot építenek, vagy nem értik bele, hogy standot építenek, vagy nem építenek, hogy színpadot raknak, vagy nem raknak színpadot, ebben nekünk Városliget ZRT-ként nincsen beleszólásunk. Az viszont egy furcsa helyzetet eredményez, hogyha valaki kvázi tüntetést jelent be május elsőjére, ami nem tüntetés, hanem egy demonstráció, akkor bármit csinálhat, ha meg a vagyonkezelővel köt szerződést, akkor meg nem csinálhat semmit. Vagy hát Mert egyébként most ez történt? Kedvét. Hát ugye egy ilyen, egy ilyen vegyes mix alakul ki ilyenkor a válságban. Volt, aki demonstrációt jelentetett be, és Így közben Ringlisbilt üzemeltetett? Ilyen is van, ilyen is van, ilyen is van. Tehát, hogy azért azért ez a, a, a, a szabad és könnyed jogértelmezésnek egy izgalmas terepe, Mindenképpen az egész De akkor ezek szerint mi... ez téged is meglepett? Május esetleg. Engem nem lep meg, mert azért ennek van joggyakorlata, Tehát, hogy ez elég régóta működik itt a ligetben, úgyhogy alapvetően mi úgy állunk hozzá, hogy ez a nap más, mint a többi. Ez a 360 három napon igaz, az nem igaz a maradék két napon, tehát akkor egy más típusú liget használat van, és én tulajdonképpen nem csinálok mást május 1-én, mint reggeltől este imádkozom, hogy a lehető legkevésbé tegyék tönkre a városligetet. Okay. De eh, a, akkor a, a visszat félretéve igen, tehát ez egy nehéz szituáció. Jó, rendben van, itt maradunk, de megengedsz ezzel kapcsolatban egy örkény egy percest, ami a Filipov révé jött létre, és nem kapcsolódik a városliget ZRT-hez? Bátran. Eh, nagyjából egy hete beszélt az egészségügyi programjáról eh, a... Az Egyensúly Intézetnek Filipov Gábor, aki ezen a intézet kutatási igazgatója, és valószínűleg holnap is ezt fogjuk folytatni, mert egy nagyobb anyagról van szó. Egy masszás az alábbi szöveget tette közzé, hogy ez a Filipovhoz hogy jutott el, nem tudom, nekem minap küldte el. Az egyensúly intézet szerint a magyarok öt évvel hamarabb halnak meg, mint az uniós átlag írja, ez a masszás stúdió. Ennek pedig a túlsúly és a rossz egészségügyi állapot az oka, Magyarország felnőtt lakosságának több mint fele, a fele túlsúlyos rengeteg embernek magas a vérnyomása, valamint a cukorbetegek száma is emelkedő tendenciát mutat. Az intézet szint Magyarországnak olyan egészségügyre lenne szüksége, amely kezelés helyett megelőzi, hogy az emberek betegek legyenek. De mi magunk is nagyon sokat tettünk az egészségünkért, például egészségmegőrző programok igénybevételével. Szolgáltatási partnámon lévő testtekercselés, zsírbontó kezelés kulcsot ad mindenki kezébe, nemcsak a karcsúbb alak fájdalommentes eléréséhez írja a stúdió, de egy egészségesebb életmód elsajátításához is. A hideg, meleg, méterápiás zsírbontókezelés zsírbontó kezelés, vagyis a testekercselés azonnal látható, mérhető és tartós eredményeket hoz a vendég, is aktívan hozzájárul a program sikeréhez. A komplet programról bővebben itt és itt ebben a stúdióban, és mindehhez az egyensúly tézetnek az egészségprogramja biztosította az apropót. Nem szép? Csodálatos. így, Bájus I. Demonstrációs ringlispir. Így van, így van, tehát ez, ez csodálatos, de azért hogyha a, a analógiádat tovább szeretném vinni valamilyen ö, érthetetlen képzavar formájába, akkor azért azt tudom mondani, hogy a második kerület és a 12. kerületnek a ha jól tudom, a várható élettartalma ezekben a kerületekben az egy kicsit magasabb, mint Svájcban. Azonban én tegnap sajnos egy, egy tényleg kis faluban voltam, egy temetésen, és amikor körbenéztem és kérdeztem valakit arról, hogy akik itt vannak, a gyászoló közösség, hogy ők egyébként hány évesek, akkor magam is meglepődtem, amikor mondták, hogy hát ezek mind egykorúak az elhunytal, ilyen 50-55 évesek, és én, én meglepődtem, mert én tulajdonképpen úgy jártam, mint a 20 ezer ellenzéki szavazatszámláló vidéken, hogy én 70 éves embereket béltem felfedezni a, a gyászolók között. Szóval, hogy azért ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy mitől nem lesz elitista a megközelítés a város Ez egy alapvetően, is, és, és az, az, én, az ön... én szem, tehát ahogy én viszonyulok hozzád, és május 1-éhez, vagy fordítva, abban ez pontosan így van, ahogy te mondod. Hozzátéva, hogy nekem aznap még volt valakivel egy beszélgetésem, aki egyébként szóvá tette azt, hogy éppen az aznapi nézőközönség őt mennyiben tartotta távol a Városligettől, és én akkor egyenesen rákérdeztem, hogy miről van szó, és ő egyenesen válaszolt, és én azt kérdeztem tőle, hogy ezt ő olyan mértékben tapasztalta-e, ami őt visszafogta, amire azt mondta, hogy őt nem ez fogta vissza, hanem a viselkedésmód, amit összefüggésbe hozott a látogatóknak, és ezt a mondatot nem fejezem be, ez egy olyan dolog, amit amit az ember először is, amikor ott van, és én ugye ott este voltam, akkor is tapasztal, én a magam részéről, és akkor még előtte voltam ezeknek a beszélgetéseknek, ezen olyan nagyon nem akadtam fönn, nekem a liget élményem, a ligettel kapcsolatban, ezzel szoros összefüggésben van, és engem soha nem tartott távol a ligettől. Mit? Én azt gondolom, hogy... Beleértve, hogy ez egy óriási kérdés. Én és ahogy... valójában ez az igazi kérdés Bence, hogy ez a két nap, ez rikító vagy pedig elképzelhető további ilyen napok mert hogy látható módon a Városliget mint hely vonzza az embereket ha egyébként ilyen szolgáltatások vannak, hogy oda elmenjenek és ne a zeneháza és ne majd a megnyíló néprajzi múzeumot vegyék igénybe, hanem a ringlispílt és emiatt nincs az a fiala János aki lenézné őket, nincs én, és ha szemetelnek, egy... akkor majd jön a város ZRT, és összeszedi, legfeljebb felhívja a szíves figyelmüket, hogy itt vannak kukák, legközelebb legyenek szívesek odadobni, de ezt olyan módon teszik, hogy ebből nincsen fesz. Ennyi. Nézd, tulajdonképpen amiről mi most beszélgetünk, az nem más, mint az az akadémikus vita, ami gyakorlatilag a Liget Budapest program felmerülése óta Ilyen vagy olyan intenzitáson és ilyen vagy olyan fórumon, de mégiscsak körbeveszi a városligetet. Mit várunk el egy közparktól, mit várunk el konkrétan a városligettől, mikor tekintjük ezt kellően demokratikusnak, akkor, hogyha ez semmi nem változik, és kizárólag a környéken lakó elsősorban a hatodik, hetedik kerület sűrűn beépített, kevés zöld felülettel tarkított részeit szolgálja ki arra, hogy ők ki tudjanak menni nyáron, és kutyát tudjanak sétáltatni télen, de alapvetően nem cél, hogy távolabbi városrészekből, még inkább a városon kívülről ideérkezzenek, vagy épp ellenkezőleg egy olyan kulturális attrakciókkal teletűzdelt városi közterület, aminek feladata, hogy akár turisztikai attrakcióként nem hogy a környékről, hanem akár távolabbi országokból érkezők számára is izgalmassá váljon, és ugyanezt mikroszinten is akkor most a kutyások, vagy a gyerekek, a kerékpárosok, vagy a kultúrafogyasztók, tehát kiknek a ligetét kell igazából létrehozni, és ennek a legszembetűnőbb része az valószínűleg a Magyar Zeneházának, a Szent Efrém férfi karának, kórusára érkező egyébként kiváló koncert volt közönség, versus a május elsejének, és azon belül is, hiszen az sem volt egy homogén, szolgáltatási portfóliót is voltak bizonyára izgalmasabb és kevésbé izgalmasabb részek, de mondjuk valahol. De ez a koncert életek, ez mikor volt? Hát nem tudnám pontosan megmondani, de talán egy, egy, egy másfél a nyitás a Ja Értem, volt. mert hogy én nyolcra a Márkotózone koncertre mentem, tehát én itt találkoztam nem nap, Tehát nem, most, most nem, nem, nem az nap, tehát hogy, hogy csak hogy vajon a, mondhatnék bármilyen, mondjuk inkább talán komoly zenei, egy vonós négyes a, a Magyar zeneház a színpadán versus a, a május elsőjén okay. vagy Oké, okay, de hogy, hogy, hogy, hogy ne találjon ettet. senki se kivetni valót a, be, a beszélgetésünkön. Versus vagy nem versus? Versus vagy és? Én azt gondolom, hogy az a mi feladatunk, hogy ezt a 365 napon belül és a 99 hektáron belül Kitaláljuk azt az egészséges egyensúlyi állapotot, én bízom benne, hogy ezt inkább jól csináljuk, mint rosszul, ezt onnan is sejtem, hogy mindenhonnan kapunk kritikát, ergo biztos, hogy van, amikor olyat csinálunk, ami valakinek tetszik, mert a másik különben nem kritizálna, hogy ezek hogyan férnek meg egymás melletti térben és időben. A én helyzet valami, az, hogy ezen a vasárnapon, ha bár elképesztő kontrasztok voltak, de megfért. Tehát azt kell, hogy azt kell látni, hogy adott esetben ezt a közönséget, aki május elsőjén vette igénybe aligetet, és tehát ennyit mondtam, én is ott voltam, de még mielőtt ebben bárki bármit lát, nem riasztja mindaz, ami ott van hogy egyébként azokat riasztja-e, akik ezeket az intézményeket veszik igénybe, ezt nem tudom megítélni. engem nem riasztott. A kérdés az, hogy vagy és és, és ami még bennem felbetődött, hogy vajon a kettő együtt több embert vonzze oda, mint egyébként, de gondolom, hogy erre még nincsen statisztika, mert különös tekintet arra, hogy ez egy vagy két napra vonatkozik, így aztán végképp nehéz. De hogy nem merülne fel bennem az, ami lehet, hogy neked rémálom lenne, hogy ilyen napból miért nincsen több, hiszen egyébként, amikor Györgyev Benedek azt mondja, hogy az emberek a lábukkal bizonyítanak, akkor ez a május elsője egy ilyen lábbal való bizonyítás volt, ami persze a Liget melletti kiállás volt, és nem a magyar zeneháza, és nem a Liget Project mellett, de a liget mellett mindenféleképpen, amit nem sikerült úgy a város ZRT-nek tönkretennie, hogy az emberek ilyen számban oda ne menjenek el, és onnan eljöve nem írtak a miniszterelnöknek, hogy hát ők nagyon csalódottak, mert a liget kurva jó, de az ott lévő épületek tönkretették az élményüket. Erről én nem hallottam. Még egyelőre hozzám se jutott el ilyen típusú ö, ellenérzés, de minden esetre nehéz ebben megtalálni a kellő egyensúlyt. Én Magam rosszul érezném, hogyha 365 május elsője lenne a Városligetben, még hogyha a számok ezt adott helyzetbe alá mint ahogy attól is fenntarthatatlan lenne. Magam, valószínűleg fenntarthatatlan lenne, mint ahogy attól az is az igénybevétel is rosszul okán első elsősorban az igénybevétel okán, másodsorban azért a, a közterületek kapcsán azt gondolom, hogy minden egyéb szempontot is figyelembe kell venni, tehát azért a, a pánem egy circcenzészből nem lehet minden nap csak circcenzész meg pánem, tehát hogy azért ennek egy különleges ö, időszaknak kell a lennie. Napi, a, a, ezen a keripáros versenyen is, oké, az egész más, de én annyira meglepődtem, ott olyan tömeg volt, hogy hihetetlen mennyiségű ember volt. Tehát, a, a, ott is az emberek, a, jó, az nem pontosan a liget belterületén volt, hanem a külterületén a hősök tere és vonzáskörzete, de elképesztő. Ettől különösen boldog vagyok, mert ugye a szívem csücske, tudom, a keripáros a keripár sport igen, és igen. A, Azért ott voltál. nem Persze, nem gondoltam volna, hogy az én életemben egyszer előfordul, hogy egy háromhetes grand tour az Magyarországról indul, úgyhogy nekem azért, én, én, én, nagyon pont mondtam is ott a kollégáknak, barátoknak, hogy azért én nagyon szerencsés vagyok, mert az elmúlt időszakban én azért igen sok, igen kiváló foci meccsen vehettem részt, és nem csak Magyarországon, hanem külföldön is Voltam én 2006-ban, BL-döntőn voltam, a nokem voltam, Szánszíróban sokat. Láttam sok, sok jó meccset, de nekem nincs a foci a púrsaimba. Tehát, hogy én, engem elkap a hangulat, de, de nem mondom, hogy kárbelém, de nincsenek azok az érzéseim, mint amikor meglátom ezek a, a, a kerékpárosokat. Úgyhogy nagyon örülök neki, hogy sokan eljöttek tegnap. Rettegve nézem az időjárás jelentést, hogy vajon pénteken és szombaton, amikor ugye pénteken van a Budapest-Visegrád szakasznak a rajtja a hősök teréről, illetve szombaton pedig a hősök tere és a budai vár között az időfutam, akkor vajon esni fog-e az eső, vagy sem? Erre tegnap külön tettek is megjegyzést. Sajnos úgy néz ki, hogy nagy esélye van az esőnek, pedig jó lenne, hogyha sokan látnák, mert ez tényleg egy nagyon látmányos dolog. De visszatérve a te eredeti kérdésedre, hogy mi a liget tényleges kapacitása, meddig szabad a határait feszegetni, akkor teszünk-e jót, hogyha maximalizáljuk az ide látogatókat, vagy akkor, hogyha ezeket minimalizáljuk? A mi feladatunk, hogy megalkossuk azt a liget koktélt 365 nap és 99 hektár okos titrálásával, ami se túl nem terheli, és amiben a lehető legtöbb ember megtalálja a saját számítását. Az én fejemben ma kettő darab, május elseje és gyereknap az, ami belefér, ami ekkora terhelés, ezen kívül belefér 7, 8, 9, 10 uh, rozália per maraton per Giroda nagyrendezvény uh, nagy rendezvény, és egyébként pedig alapvetően inkább a területi felosztásban hiszek, ahol a különböző funkciók egymás mellett békésen élnek aként, hogy alapvetően azért nem egy vidámparkot, és nem egy gigantikus tömegvonzó ligetet ö, hozunk létre. Neked, neked valaha volt élményed az, hogy ennyi embert láttál volna ott? A, és nem, és nem, egy, nem, egy, nem egy rendezvény kapcsán, tehát nem egy kerékpáros verseny, hanem hogy a nap nem 24 órájában, de 12 órájában. Már, ez... mint annyit, mint a Giron, vagy annyit, mint május első. Mint május első. Hát, ugye az van, hogy én most már 2015 óta vittem a Városliget ZRT-t, és itt a pandémia előtti időszakban is ugyan, ugyanez volt, tehát pontosan ugyanezek a szereplők, ugyanúgy a szakszervezetek, ugyanúgy a pártok, ugyanúgy... Különböző és volt ennyi léget, ember is? És volt ennyi ember is, csak ugye akkor, akkor a liget még nem épült, nem voltak a megújított részek, és nem volt ennyire benne a köztudatban. Egy élmény, mindenféleképpen meg akarom osztani veled. Volt már jobb koncert, mint amin voltam, de a koncert legvégén a zeneházában, a koncertteremben elhúzták a függönyöket. Valószínűleg nem véletlenül, és az az érzés és az a látvány, ami ott az ember szeme elé tárul, hát az nagyon nehéz Tehát megélni azt, hogy bent valaki vibrafonozik, marimbázik, valaki zongorázik, Egészen, tehát szinte halhatatlanul elhúznak függönyöket, amit onnan veszel észre, ész, hogy különböző dolgokat kezdesz látni, amit addig nem. És lesz egy olyan komplex élményed, ami, amihez fogható, nehéz elképzelni, hogy milyen lenne ez napközben, nem tudom, hiszen nyilvánvalóan más látsz. Ugye abból, ami kint történik, abból zaj, semmi nem szűrődik be, de látványként megjelenik. A tételme szerint elterelni a figyelmedet nem igaz, hanem valami plusztartományjal bír, de nem vagyok elég ékes szóló, vagy már túl sokat pofáztam ma reggel, ahhoz, hogy ezt pontosan el tudjam mondani. Kegyetlenül jól ki van találva. Ez egy hatalmas élmény nekem is minden egyes alkalommal, amikor ott vagyok. Ugye van, amikor a függöny végig behúzva marad, van, amikor közben nyílik ki, és van, amikor nyitva van, tehát végig el van húzva, ezt, ezt csak láttam minden... egy fotóst, aki bent fotózott, majd kiment, és kintről fotózta a bentieket. Igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, Ugye azok kedvére, akik nem jártak a zeneházába, hogyha koncertterembe ülnek, és elhúzzák a függönyöket, akkor ez a 13 méter magas üveg homlokzat, ezen keresztül ugye a, a fák között ö, sétáló emberek, és egyébként a kivilágított vajda az, ami ö, fölsejlik, ez tényleg egy ö, egészen izgalmas látvány. Hát behúzzák akkor semmit, tehát akkor jóformán semmit, tehát abból semmit, tehát ö, alig szűrődik át rajta valami, illetve a belső fények vissz, vissz tükröz, ö, visszatükröződnek. Igen, és ugye akusztikailag nincs szükség a függönyök ö, elhúzására, ezt sokan terjesztették, ezt láttuk itt is ott is, hogy minek építették üvegből, hogyha a koncerthez úgyis el kell húzni, nem. A koncerteknél függöny nélkül is meg lehet tartani, mert ezek a speciális mozgatható hangvetők azok, amik egyébként az akusztikai stabilitást biztosítják, ha létezik ilyen szó egyáltalán a Magyar Zeneházának a koncerttermébe. Pontosan a koncertnek a... Az előadói azok, akik ezt általában meghatározzák, hogy ki, zárják be, szeretnék-e, nem szeretnék, hogy a látvány mögöttük megjelenjen, vagy csak a koncert bizonyos részén, egyfajta vetítővászonként, csak a vetítővászon az a valóság így, ebben az esetben. Tudsz már valamit a Néprajzi Múzeumról, vagy még nem? Én úgy tudom, hogy itt május végén nyitás van, tehát a május, 23 tól a nagyközönség számára is elérhető. És ebben befejeződnek a azok a munkálatok is, amelyek egyébként most a vonzás közvetében vannak a múzeumnak? 98%-ban igen. Egyedül egy pici organizációs terület marad még, de ezzel párhuzamosan a kérdésed erre vonatkozik, hogy tulajdonképpen a Néprajzi Múzeum és a Magyar Zeneháza közötti Igen. jelentős méretű parkfejlesztést lezárul, -e, a kerítések elbontásra kerülnek -e és be lehet e menni. Ez így van, elbontásra kerülnek és belehet menni. Addigra remélem a fű is megerősödik, ezek a záporok, zivatarok nem jók a Giroda de nagyon jó a fűnek. Még valamit akartam, igen, hogy a így hívják. Igen. Nem, mint hogyha nekem üzleti érdekem fűződne annak a fenntartásához, de, de jó hétvégét zártak el, mondván, hogy ugye valaki szokáshoz híven ugye a lángos és a balonkilátónak az áraival kritizálta a hétvégét, de ez Magyarországon egy bevett dolog, valamikor én is lehetséges közéjük tartoztam, emlékein szerint lehetséges törölve, de meg voltak elégedve a forgalommal. Meg is azt hiszem, hogy kicsit meg is lepődtek, én beszéltem velük, akkor, akkor abban maradtunk, hogy kérdezték, hogy minden nap május elsője a Városligetbe, és mondtam, hogy nem. nem. És ezt követően hétfőtől kezdve aztán szembe jött a valóság, ahol meg én kérdeztem, én kérdeztem tőlük, hogy, hogy akkor mi a helyzet, miért nem repül a ballon, és akkor meg kiderült, hogy ők a május nem ismerték annyira én meg a ballonozás és az időjárás összefüggéseit, mert hogyha kettes labilitási szint van, ez azt hiszem, hogy azt jelenti, hogy a felhők bármikor összeállhatnak egy záporra vagy zivatalra, akkor ezek a ballonok nem repülhetnek, tehát ilyenkor a földhöz kell kötözni őket, úgyhogy ezért hétfő, szerdán azt hiszem, hogy csak korlátozottan tudtak repülni. Te is minden nap tanulsz, köszönöm szépen, és ugye önmagában az a tény, hogy az ember megfordul a ligetben, és még számtalan kérdés elmaradt, az önmagában lehetővé teszi az, hogy ne kelljen újságcikek garmadáját elolvasni ahhoz, függetlenül az itt előttem lévő papíroktól, hogy az ember elbeszélgessen veled, eh, arról a területről, amely neked a munkád, ugyanakkor, mint ezen a hétvégén kiderült, nagyon sok ember szórakozása. Abszolút, abszolút. És egyébként végtelen bölcsességedet dicséri, hogy én a személyesen is meggyőződsz arról, amiről egyébként beszélgetünk. Én nagyon sokszor beszélgetek olyan emberekkel a ligetről, akik viszont még sosem jártak ott, de a véleményük nagyon markáns pró vagy kontra. Mindig sokat használható, még, még egy dolog, eljön, amit, amit nem a végén fogok elrontani, mert eddig nagyon jól abszolváltuk. Ez egy nagyon-nagyon érdekes eset volt, Különös itt a választások kapcsán, a hangulatra, amelyet én magam egyébként se nem osztok, se nem szorzok, tehát én ennek a légkörnek nem voltam a része az elmúlt időben, is most sem vagyok, elszenvedője lehet időnként, igen, de apropót nem szolgáltatok hozzá, de nagyon-nagyon érdekes volt az igénybevételennek ennek a Városligetnek, és igenis tiszteletben kell tartani azt, hogy ez iránt a terület iránt az ott levő szórakozásért e Mindenki igényt tart, és van, aki a zenakadémiára megy, és van, aki a ringlispírre, és ezek az emberek, ezek tökéletes békében megférnek egymás mellett, és nem kell őket mesterségesen egymásnak huszítani. Abszolút egyetértek, abszolút egyetértek, és szerintem a liget ezt ki tudja, és ki is fogja igen, szolgálni. Igen, Köszönöm a rendelkezésre. Elast. Én köszönöm. Szia! Yeah. Ennyit ezt tudják, hogyha az ember azt gondolja, hogy van mondandója. Itt van a, tényleg, én nagyon aggódtam tegnap, hogy én nem vagy leszek felkészült, meg másfelé járnak a gondolataim. Én nem tudom, hogy mennyire értékelik önök azt hogy itt beszélgetések vannak a szó hagyományos értelmében. És most régi szokásomtól eltérően nem hasonlítom ezt a műsort más műsorokkal, amelyeket nézek és hallgatok, és amelyikben ezt a szándékot nem tapasztalom. Én nem e mások kontójára akarom fényezni ezt a műsort, sőt, egyáltalán nem akarom fényezni ezt a műsort. Egyrészt örülök, hogy van, másrészt, ha rajta múlik, akkor fennmaradna, Harmad harmadrészt pedig szeretném fejleszteni. Amikor azt mondtam, hogy szeretném, hogyha segítenének ebben, azt komolyan gondoltam. Amikor. Tehát azt mondtam, és önökhöz fordultam, ahhoz a tehetősebb vagy érdeklődő réteghez, akik meg tudják finanszírozni azt, hogy a Kejfejöncsik kitelepüljön és portrékat készítsen. Önökről, a családtagjaikról, vagy megrendelést adjon. Készítsek beszélgetést, tudom is én, Miklós Erikával. Akivel egyébként nem szándékoznék interjút készíteni, de ők megbíznak vele, és akkor nem úgy, mint egy mesterember, hanem minimum ugyanazzal a művész igényel, ahogy egyébként az általam választott riportalanyokkal, vagy interjúalanyokkal, vagy beszélgetőtársakkal készülne egy beszélgetés. Igen is örülnék, hogy ezzel kapcsolatban megrendelés érkezné, és az nem csak a kejfejancsi anyagi helyzetén változtatna, nem csak azokat a munkatársaimat lehetne megfizetni úgy, mint ahogy korábban részesedtek az anyagiakból, hanem úgy bűvülne a palettája a nak, ami nem biztos, hogy a kárára lenne. Így aztán kifejezetten biztatom önöket, hogy az elkövetkezendő hetekben, amíg nem jön el a nyár, adjanak megbízatást a kejfejancsinak, települjön ki, mutasson be helyszíneket, engedjék be őt egy lakásba, hogy ott a saját környezetében készülhessen kép, interjú, azzal az illetővel, akit befizetnek. Akiről azt feltételezzük innentől kezdve, hogy ezt lehetővé teszi, tehát nem áll ellent, és a vele készült portré egyébként másokból nem vált ki ellenézést. Miért is váltanak ki? Rendeljük meg a kefejencsít valamilyen művészeti eseményre, ahol adott esetben részfelvételeket, vagy teljes, mondjuk a teljes nem nincs ekkora kapacitás, és azt követően a helyszínen, vagy azt követően beszélgetés készül. De szóba került az is, hogy legyen olyan kitelepülés, amely adott esetben a belvárosban esténként van, ahova egész egyszerűen másféleképpen térnek be az emberek már, mint a helyszére, mint ide, ami, és ezt most nem jellemzem, és ebből adódóan lesz egy másfajta e, megnyilvánulási formája és a csinak, ami nem populárisabb, e, hanem más. De ugyanaz a szellemiség atmoszféra fogja át, Hatni, mert hogy én fogom készíteni. Ha fogható, amit mondok, és kérdésük van, vagy ajánlatuk, döröpont, alajanos gmail.com valami azt sugja, hogy ebben a formában ez így nem biztos, hogy szerencsés, hogy megmaradjon, abban sem vagyok biztos, hogy ez így ebben a formában megmaradhat. Valamilyen bevételre szükség van, reklámokat ez a műsor nem fog fogadni, nem egy kereskedelmi tényező, nem is leszek az, nagy valószínűséggel. Szilágyi Zoltánnal készült interjút megnézték 150 ezeren. Az a Dusánnal készült interjút emlékezetem szerint változatlan 10 ezer alatt van. 168. .hu ide, 168.hu oda. És én emiatt senkit nem kárhoztatok, igyekszem alkalmazkodni, producerre és reklámügynökségre nem valószínűleg szerteszek de az, hogy a műsor úgy bővüljön, amivel új nézőket, új rétegeket nyerhet meg éppen a változása révén, abban örömmel venném, ha segítenének. Dörö.fialajanos.kukac.gmail.com Ha ez úgyben akarnak, május 9-én, hétfőn este fél nyolctól nagyon messziről jött ember az Aquarium Club volt lokájában Erzsébet tér lépcsőn le is barra ott van a volt lokál, szívesen vannak látva a nagyon messziről jött ember evidenciákat bont fel, de remélhetőleg nem akadékoskodik. Remélem lesz olyan élményük, mint amilyen néhány héttel ezelőtt volt, amikor hosszú idő után, talán két vagy három év után ismét volt nagyon messzire jött ember. Nagyjából egy negyed óra múlva felhívom Kisamrust, addig zene fog szólni, illetve önök, ha felhívják a 061 egy. 712-42-es telefonszámot. Izgatottan várom. I <laughs> Annál többet, mint amit ma elkövettem, nem tudok tenni annak érdekében, hogy beszélgessünk. Én nem élem meg szegénységi bizonyítványként, de nagyon sajnálom, hogy nem beszélgettünk. Függetlattól, attól, hogy ez nem az én döntésem függvénye. 061-712-42 a figyelemfelhívó szöveget, ami a Kejfejancsi új lehetőségeire vonatkozik, ma többször nem mondom el. A nagyon messziről jött emberre még nyilvánvalóan egyszer-kétszer felhívom a figyelmet. A beszélgetés Kisamrussal, egy negyed óra múlva, előtte pozíció említése, és még annyi, hogy 061 712, 42, a többi önökön múlik. Igen. Jó reggelt, Wagner! Köszönöm a zenét, de nem ezért telefonálok, hanem én a tegnapi meccsen a 88. percnél aludni. Uh -huh. Lemaradtam az egészül. tehát Igen. Olyan Igen. hihetetlen bosszús vagyok. És így mérlegeltem magamban, de volt egy annyira szétesett Real Madrid, hogy. Hát azt volt aztán egy aztán olyan te... már ez gól, ami figyelj, hát ahogy azt bevágta oldalról. Igen. Hát szóval, úgy nézd a hajamatt éppen, hogy nem voltam részese ennek. De hát Én ez igen. Már így van. Én Jó, igen. Nem. Én ráadásul a Manchester City-nek drukkoltam, de nem tudtam nem fejet hajtani a Real Madrid előtt. Igen. Bele képzeld el, e, Horvátországban találtam egy olyan sportcsatornát, játszott, talán a Sevillával, játszott a Real Madrid, de valószínűleg ez máskor is így van. Az a sportcsatorna, 90 percen keresztül az ancelotti mutatta. Tehát, hogy van olyan sportcsatorna, amely csak az edzőt mutatja. Köszönöm. És nem is, tehát a meccsből semmit nem látni. Erről még nem hallottam, majd meg rákeresek. Dániában volt egy olyan csatorna, amely este 10 és reggel 6 között csak alvó embereket mutatott. Elképesztő, hogy ez fantázia a birodalma. Igen. Hát ki nagyon kíváncsi vagyok ezzel a Liverpool Real Madrid mert lesz? Hát milyen állat. Igen. Köszönöm. Én lesz. is. Sajnálom az apropót. 061712.42. Ne felejtsék, hogy hétfőn este fél nyolctól nagyon messziről jött ember lesz az Akvárium Klub volt lokáljában. Um, sajnálom, hogy azt a lehetőséget, amit a mai nap kínálta arra, hogy beszélgessünk, kihagyták. Nem hinném, hogy erre én ma egy ilyen fád magatartással okot adtam volna. Ennyi tudtam tenni ami a Kisamrussal folytatott beszélgetést illeti, utána már nem lesz módve telefonálásra, illetve lesz mód, de akkor én már nem leszek itt. Ki vagyok, jó reget, reggelt Jó kívánok, Fiala János vagyok. Az érdeklődöm, hogy hogy van a pénztárca. Tehát belenézz, mit lát. Ugye az hát elmúlt nem. napokban megint felerősödtek azok a hangok, amelyek nagy valószínűséggel a témát kevésségi ismerő embereket abba a fetel megzavarják, hiszen egy olyan helyzetnek a fül- vagy szemtanúi, vagy és... Ami Magyarországon nem ritka, az egyik azt mondja, hogy nem álmódomban, a másik azt mondja, hogy dehogy nem álmódodban, hisz valamikor beszéltél arról, hogy mekkora tartalékaid vannak, akkor most miért mondod ezt, és akkor az emberek ehhez politikai hozzáállás alapján viszonyuljanak, az nonsens. Az pedig, hogy mi a valóság? az többé-kevésbé ma már senkit nem érdekel, illetőleg, ha érdekli is őket, azt mondja, hogy az mindig annak a függvényében van, hogy ki nyilatkozik, aki egyébként nyilatkozik, az a saját érdekeinek megfelelően állítja be a helyzetet, és még a legobjektívebb tájékoztatás is olyan szubjektív elemeket tartalmaz, amely erősen megkérdőjelezi az illető szabony hihetőségét. Ezek után mit mer mondani? Hát, hogyha jól értem, hogy arra a, a, a Magyar Nemzetben megjelent kikre gondol, ahol azt írják, hogy hát milyen nagyon sok pénze volt a fővárosnak, most meg akkor kevés van, és akkor hova tűnt ez a pénz. Ezért valóban abban egyetértek, hogy egy, egy ilyen percepciós vitává válni, aki szimpatizál a jelenlegi városvezetéssel, akár érzelmi alapon, az nyilván azt gondolja, hogy nekünk van igazunk, akikben nem szimpatizál velünk, az meg azt gondolja, hogy a Magyar Nemzetnek és a mi lesznek van igaza, hogy itt ez van pénz, vagy hogyha volt is pénz, akkor, akkor ezek elverték a pénz. Ugye itt azért a tények szerintem önmagunkért beszélnek, de nyilván a tényeket is lehet forgatni. Sajnos az elmúlt két évben jelentősen belenyúltak a zsebünkbe, és kivettek onnan pénzt, majd pedig amikor kivették a pénzt a zsebünkből, akkor meg azt mondták, hogy miért nincs a zsebünkbe a pénz, nem is értjük, hogy hova tettük ezt a, ezeket a, a forintokat. És azért az fontos, hogy közben pedig ezt a köszolgatás meg működtetni kell, tehát hogy uh, ma reggel is azzal kezdtem, hogy akkor átnézni a számokat, hogy a likviditás szempontból kell -e bármit is. ezek milyen számok ötteni. kerülnek ön elé, mivel kapcsolatos számok? Hát egyrészt ugye nézem a, a költségvetés végrehajtását, hogy hogyan teljesültek a, a, a havi bontásban a, a kifizetések, Mit prognosztizálunk, mikor kell bekapcsolni a folyószámlahitelt? De ahogy láttam, kérni? a benzin, a gázolaj megint drágult. Hát, mint ahogy egyébként az infláció is sem tartó spirálban van, hanem felfelett menőben. Tehát például az étkeztetésnél, most már a, ahhoz, hogy utolérjük a úgynevezett a norma költséget, amivel valós költség kerül, emelni kellene jelentős mértékben több tíz százalékkal is a a térítési díjakat nyilván nem fogunk ilyet csinálni, nem is tehetjük nagyon üvülök sem. De hogy ezt valakinek neki kell fizetni, a végén, Ugye ezt a példát szoktam mondani, hogy egy tál főzeléknek az árát a végén valaki ki kell fizetni, és egyelőre úgy van, hogy a, aki megeszi, illetve az állam, aki ezt megtéríti valamilyen mértékben, az egyre kisebb mértéket fizet belőle, és a végén az, az a teljes főzelék árát azt nekünk a az pénzéből. Előteremteni. Tehát magyarán tényleg az van, hogy egy ilyen folyamatos likviditás menedzsmentet kell végezni, hogy nehogy effektív pénzforgalmi probléma legyen rövid időn belül. Most még, ahogy múlt héten is elmondtam, és még tudjuk kezelni a helyzetet, de hát nyilván ezért ez ezzel is számít benne. Jó, de ugye itt nem arról van szó, vagy múltkor nem, vagy hosszú időn keresztül nem arról volt szó, hogy még kezelhető, hanem arról volt szó, hogy olyan, mint a szakadék, egy ideig tart a hegy, aztán jön a szakadék. Most az a kérdés, hogy a szakadékkal kapcsolatban, hogy itt ö, különböző képeket halmozzak egymásra, nem játsza el a hitelét a főváros vezetése, jön a farkas, jön a farkassal. De hogyha nem mondjuk el, hogy probléma, ha már pedig probléma van, majd egyszer csak lezornunk a szakadékba, akkor nem vagyunk egy felülötlenebbek. Az a kérdés, hogy el lehet-e mondani, hogy ez a szakadék a mához képest hol van? Ugye ezt próbáltam múlt héten is vele nem kipréselni, és akkor is elmondtam, hogy nem fog tudni dátumot mondani, hogy melyik nap esünk le, hiszen például azért sem, mert olyan tényezőktől is függ, aminek nincsen rá hatásunk. Megkapjuk el az államtól a kompenzációt. Mi -e a határ ideje? Ez esedékes május végig adtunk magunknak határidőt arra, hogy a a tárgyaljunk, hogyha ez nem vezetett... A az mindenkor... adóból való bevétel is azt hiszem, hogy májusi, jól emlékszem? Május végén van az adó, hát hogy az adó az tulajdonképpen három sarok köz kötődik, van március közepén egy befizetés, előleget fizetnek a vállalkozások, szeptember közepén fizetnek szintén előleget, és a május végén pedig van egy elszámolási időszak, amikor a tényleges gazdasági teljesítmény alapján fizetnek, vagy esetleg visszaigényelnek, és fontos, hogy azért itt a az is történt, hogy ha valamelyik vállalkozás gazdasági teljesítményét csökken, akkor még akár vissza is kérhet az adójából, korábban befizetett előre befizetett adójából pénzt. Tehát ez a május végeznek ebből a szempontból is sarokkő, meg abból is, hiszen addig adtunk magunknak határidőt arra, költségvetésbe is, hogy ezt a kompenzáció kérdését vagy a kormányon kipréseljük nyilván nincs még kormány, tehát ez nehezíti a helyzetünket, hogy nincs kivel tárgyalunk. Igen, 16-a után lesz. Ez egyébként mérvadó-e, hogy más években mikor történt meg? Hát azért mérvadó, mert hogy a négy évente vannak választások, is közben folyamatosan van kormány. Kettő pedig a kompenzáció az nem belült fel, mert hogy edinem nem tavaly volt, én... volt, tavaly volt az, az első, amikor elvették az adó adóbevéteinket, és Kértük, hogy adjan, amit adjanak belőle, visszaadta, ha ezt nem sikerült, reméljük, hogy igen, a választások után már nem politikai kérdést csinál belőle a kormányzat. Amikor a miniszter arról beszélt, hogy mit panaszkodik a főváros, amikor az iparűzési adónak az összege nagyobb, mint ami eddig volt, mert hogy egyébként a vállalkozások jobb évez zártak, mint amit fel lehetett tételezni, az valójában Budapest szempontjából mit jelentett? Az Budapest szempontjából azt jelentette, ugye ezt a tavalyiról beszélünk, hiszen nyilván Gulyás Gergely sem lát a jövőben, és valószínűleg talán kettők közül én ismerem jobban a budapesti számokat, és még én sem tudom, hogy mi várható május végén, illetve főképpen ez év végén, hiszen az adóbevételek, még hogyha három kulcsponthoz kötődnek, de azért ettől függetlenül még csordogálhatnak a, a halasztott fizetések bizonyos ütemben. Szóval visszatérve az előttége, ő arra gondolt, hogy 2021-ben, ahhoz képest, amit terveztünk, ahhoz képest nominálisan nagyobb adóbevétel jött be. Ez való igaz, ezért is tudok itt maradni a város, de az is igaz, hogy az állam meg jóval több adóbevételt szedett be a válság alatt, mégis hitelhez, hitelekért fordult a piacokhoz, mert nem tudja finanszírozni másból az ország működését, mi pedig ezt például nem tehetjük meg. És hogy egyébként az arányokat nézzük, 2019 egy másodpercet biztos tudnom kéne, de nem tudom. Elnézést. Ez mindig is így volt, vagy ez az elmúlt idők vívmánya, hogy ezt a főváros önállóan nem teheti meg? Az 2011-12 óta van az egy gazdasági stabilitás törvény, ami azt mondja, hogy hitelt akkor vehet fel egy önkormányzat, hogyha arra a kormányzat engedélyt ad. Amire akkor mi volt az indok, miközben akkor ő még nem ebben az aparátusban dolgozott? Az volt az indok. Egyébként van ebben egyfaj, egyfajta racionalitás, hogy így lehet kordában tartani az állam eladósodását, hiszen akkor a, nem lehet az, hogy a munkormányzatok felveszik a hiteleket, vagy utána nem tudják visszafizetni, az és kordálni kell hogy... őket. Főleg a kis települések esetében volt egy probléma, és azért az is fontos, hogy a... Amikor az államadóság mértékét nézik, akkor ebbe beleszámítják nem csak a központi költségvetés által felvett hiteleket, hanem a, például az önkormányzati szektor által felvett hiteleket. Ami persze mértékekben sokkal kisebb, mint amit egy évben az állam felvesz, de akkor is beleszámítódik és kockázatot jelent. Van ebben valami logika, hogy, hogy az állam azt mondja, hogy lássam, hogy az egyes önkormányzatok mikor is mire vesznek felhitelt, csak ugye az volt a furcsa, hogy miközben a Talános önkormányzat vehetett fel fejlesztési hitelt, mi ugyanattól az Európai Uniós már nem vehettünk fel a válság időszakában hitelt, tehát ebből azért elég erősen kettős mérce játszódott. Milyen számokat néz még? Ugye ezen kívül a, a bevételi adatokat, tehát például ez nekem is fontos mértékek, hogy hogyan teljesülnek a közösségi közlekedésben a bevételek. Hiszen abban abból van pregnás támulni. változás, vagy abban nincs? Az baj, hogy -e van-e válasz, hogy miért nem tért vissza olyan mennyiségből? Ugye vannak különböző teóriák, a homofiszt, meg mi minden, de hát ugye ezt ön jobban látja, hogy van-e arra válasz, hogy a régi számok miért nem térnek vissza? Azt hiszem, az erős válasz az a homofiszt. átalakult a nagyvárosokban munkerőpiaci struktúra. Tartósan stímpulát. felteltően? És ez, és ez úgy néz ki, hogy tartós lett. Tehát, Ennek a mértéke, a bevételeket, illetően az nagyjából százalékos a mennyi. Azt tudom mondani, hogy a 2019-es válsághoz, 19-es első pár hónapi adathoz képest 70%-on volt a jegyeladások száma, miközben nincsenek korlátozások. Tehát, hogy most nem 30% a kiesés? Így van, az de ez jóval alsó. drámaibb volt, ez jóval nagyobb volt a, a 2021-ben, 20-ban. Azt értem, képes, de a 30, 30 is visszat visszat visszat visszat visszat visszat visszat. rengeteg. Rengeteg, hát önmagában, hogyha az a, a 2019-es egy átbevételt hoznánk, akkor e, e, kevésbé lennék izgulósabb BKV idei helyzetével kapcsolatban. Jó. Mert akkor ez a, a 30%-os kiesés, ez ugye gyakorlatilag kevesebb embert jelent. A fizetési fegyelem változott? Azt nem látjuk, hogy a blitzlés növekedett volna, tehát, hogy ebben nincsen eltérjük. Az, Sőt, az... azt lehet látni, bocsánat, csak hogy egy új tendenciát is mondjak, hogy egy szó, szó, szó jó, hogy bevezettük ugye a Budapest górendszert. rendszert. Igen. Budapest Góra cseréltük le a futást, most már ugye egy ilyen jobban érthetőbb rend alatt fut, és most már lehet napi jegyeket venni, tehát ha már aki digitálisan lehet vonaljegyet is venni, és az látszik, hogy egészen szépen kezdett harapni a piacból a Budapest Go, és azért ebben a végén azt reméljük, hogy ez is pörgetni fogja fölfele a égyeladásokat. Nyilván nem fogom tudni megmondani soha teljesen egzaktól, hogy azért nőtte a égyeladás, mert egyébként a home ban volt valami változás, vagy azért, mert egyébként a Budapest Go, mint brand, jól működik, és kedvet csinált az utazáshoz, és a turistákat is jobban bevonzotta a, a közösségi közlekedése. Varszágon ez a sok tényező egyszerre fog nem jönjünk szerint a felszólaló ön egybevételre. Jó, hát hat. csak eszembe jut, de ez egy ilyen örök kérdés. Az elektronikus jegyrendszerrel mi a helyzet? Mert ha rajta volna, már sose vezetnék be, mert szerintem Európa boldogabbik felén el se tudják képzelni azt a működést, ami nálunk van, ha csak nem látogatnak ide. Mit ért elektronikus egyrendszer? Hát amikor, amikor ö, valamilyen applikációval, tehát ö, de, nem. Ha Budapest gót letölti most, akkor pont egy applikáció lesz a kezében, ami olyan... egy gomnyomásra megveszi a ilyet, a bérletes. Ez pontosan elúgy de akkor azt lehet -e tudni, hogy egyértékesítésnek jegyértékesítésnek mekkora része folyik az applikáción keresztül? Egyre nagyobb. most én ezt nem tudom fejbe megmondani, de azt láttam az első adatokból, hogy egyre nagyobb szeretet harap ki, tehát hogy csökken a, ezekben az automatákból vett az aránya, tehát a azt. Jó, én nem adta, akarok házi feladatot adni, de a mérde de nagyjából, de, de semmilyen százalék. Ebből nem fogom tudni megmondani azért. Hát nem szintén őszintén szólva, de arra, arra határozottan nem emlékszem. Oké, okay, de mondjuk eset, a fele. A fele az, az eléri, vagy a harmadát? Még, eléri? Nem, még nem. Hát a, talán a harmadákhoz közelítjük, de azért a felét még nem. Tehát arról nincsen szó, hogy a teljesen kiváltja mondjuk az automatás. Egy eladásokat, már csak azért is, hogy viszont viszonylag új termékről valasz, a Budapest Gó esetében még mindig kell egy idő, amíg bejáratódik, bár nagyon sok Budapestnek már ott van a telefonján. Ez egyébként egy olyan dolog, ami más nyelveken is hirdetve vagyon mondván, hogy a külföldiek is tudják, hogy ez hogyan működik? Persze, és hát ugye maga a Budapest Gó név is azért jobban érthető egy külföldi számára, ezt mint én, a Kutár Ez elnevezés applikáció. A ez -e és már be. önmagában a nem tudom, hogy hallott-e olyan párbeszédet, amikor idegen vezető turistáknak próbálja elmagyarázni, hogy a futar nevezetű üssebb a pléjáruházba, és akkor le tudja tölteni, mivel ez kevésbé érthető egy külföldi számára, egy Budapest góadalommal Ha volna olyan kedves, érthető, és megnézni a jövő hétre, ezt, ezt megköszönöm, de szerintem ez önt is érdekelheti. Abszolút érdekes, biztos tudnom is kéne fejből, de visszintem nem tudom, de szívesen jövő, hét, jövő hétre nem. erről beszéltünk. Nem gondolnám. Uh, nem akarom, hogy prognózist mondjon, de belátható időn belül ez jelentheti azt, hogy eltűnjenek például, vagy sokkal kisebb számban legyenek jelen a jegyautomatek? Teljesen nem tudja kiváltani, de szerintem ez a Ebből az irányban, hogy minden digitalizálódik. Nyilván mindig lesz a társadalmat egy olyan réteg, aki nem akar, ezzet, nem, nem akar, nem szeretne ilyet használni, hiszen azért mindig az a feltétel, hogy legyen mögött egy bankák. Jó, csak ugye amikor kérdezte, hogy én, én mit gondolok, akkor azt gondolom, hogy például a metrókon, például a buszokon, például a villamosokon, trollikon nem sorolom fel az összeset, Ezeknek az applikációknak a használata akkor kerül elő, hogyha egyébként első ajtós felszállásról van szó, vagy ellenőrel találkozik az ember, mert magának a szolgáltatáshoz való hozzáférés, például a metrón, ennek nem függvénye, még más országokban előfordul, hogy ez így működik a kapuk révén. Magyarországon ez nincs így. Vagy Budapesten pontosabban mondom. De szerintem az elektronikus jelzenszer és azon által mondott kapu, az nem ugyanaz és szerintem a, nem is feltétlenül kell. Tehát az elektrikus jegyrendszer azt mondom, az, az, az hogy élmény szempontjából az, hogy nem kell oda mennem egy jegypénztárhoz, vagy egy elé, és papír alapon megszereznem tőle a, a jegyet, hanem egy telefonom segítségével, két gombnyomással e, fel tudok szállni, és érvényesítem a jegyet a busz oldalánhoz, oda csippantva a hiszen ez most így működik, hogy egy QR-kódot olvas le a a mobiltelefonom, a kapu az nem feltétlenül egy rendszert jelent. Aztán Jó, meg... rendben van, elfogadom. Um, ez a QR-kódos rendszer nélkül az mindenféle egyéb berendezésnek a használata. Ez önmagában így elegendő. Igen, hát ugye, hogyha valaki ezt használta, akkor úgy működik, hogy a, a, akár a képernyő kezdőképernyőjére kiteszi a meglévő vagy, uh, ha vett előre vonaljegyet, akkor ott van ha vonal, rányom, a vonal. egy rányom, oda tartja a kameráját, egy qr hozza, mondjuk a metróba, hogy le megy, vagy a busznál, azt leolvassa, és abban a pillanatban beérvényesítve is van a jegy, okay. fel tudja mutatni az ellenőrnek bármik az utazás során. Ugye már vannak időalapú jegyek, ez is egy újdonságunk, hogy uh, lehet 30 és 90 perces időalapú jegyet venni, uh, és akkor azzal utazni, ez ugyanígy akkor lehet látni, hogy akkor mikor érvényes. Ez. Sőt, ez kifejezetten online szolgáltatás csak is kizáról. Ez a közlekedési kép, amit ön mutatott, ez kiváltott-e csökkenést? Nem. Nem, a, a szolgáltatás az nem akar úgy mert ugye egyébként meg azt gondoljuk, hogy attól tud délhetőbb többé zöldebb lenni ez a város, hogyha a közösségi közlekedés veszi át a teret, és nem a Ezért értem, de a hogyha kisebb az igénybevétel, akkor eh, nem politikai logikát igénybevéve, hanem csak egyszerűen egy logikát igénybe véve, az logikátlan kérdés, ha azt kérdezem, hogy kevesebb utashoz kevesebb járat, vagy valójában itt alkalmazkodni kell ahhoz, hogy kevesebb utas, de azokat is abban az időben eh, olyan periodicitással kell elvinni, ami korábban volt, mert a munkatempójuk ezt igényli? Hát ugye két, ha járatról törítkítok, akkor ebben az esetben persze szemeget csinálok, és akkor úgy nagyon nézik, sokan vannak, csak megint akkor a minőségen, szolgáltatás minőségét ronk. Jó, akkor azt, azt állítja, hogy magát a járatsűrűséget azt mi alapján állapítják meg? Az a szolgáltatás, vagy a használati szokások alapján, és hát nyilván ilyenkor egy nagyon komplex mátrixot raknak össze, hogy akkor a járatok is... Amikben belefér ugye az, hogy közben az szám csökken? Hát az utasszám ugye periodikusan csökken, és ha én kiveszek egy járatot, akkor ezzel egyébként a, lehet, hogy annak a busznak a más járaton betöltött szerepésztünk nehezebbíteni. Ugye ez egy olyan bolyult dolog, mint a Márnál mondják azt, a, a, hogy hogy a Márnál viszonylag könnyen szétesett az országban a a, a szolgáltatási rendszer egy lassító strike esetén, hiszen akkor az a vonat nem ér oda a következő csatlakozási pontra való, hogy egy másik fajta a járatként funkcionálna, tehát kimarad és innentől kezdve borul az egész. Kicsiben, ugye kisebb területen a BKK e, rendszer is ilyen, hiszen ott a buszoknak e, nem feltétlenül csak is ugyanazt vonatban járnak folyamatosan, ezért nekik az nem lehet, hogy akkor csak random módon kiveszegetek elemeket. Persze vannak ilyenek, amikor meghibásodás van, csak akkor azonnal be is kell egy újabb járatnak a helyére. A másik, amit kérdezve a dologban, ugye nem csak a járat sűrűségnek a csökkentése vetődhet föl, hanem járatok megszüntetése, csak ugye ez hiába csökken az utas szám, az nem azt jelenti, hogy akkor onnantól kezdve a 34-es buszon nem közlekedik senki, hogy vonalon nem közlekedik senki, hanem maximum azt jelenti, hogy kevesebben közlekednek rajta okay. arányéből, de attól még őket el kell vinni. Miért növekszik az jön. első ajtós felszállások száma? Az ellenőrzés szempontjából növeljük ezt fokozatosan és ez hatékonyabb is a, a, az ellenőrzés, és azt mondják a kollégák, hogy ezzel még inkább visszaszorítható a viccelőknek a, a, az aránya. Mondom, egyébként nem tapasztaltunk azt, hogy ez érdembe változott volna a pandémia után. Olvastam arról kormánypárti sajtóban, amely a gazdasági nehézségek oldására vagy csökkentésére azzal a kitalációval élt, hogy a jegyeknek az áremelése szóba jön. Szóba jöhet-e, vagy erről nincs szó? Én szerintem most sem a lakosság által, sem a, a közletek által megvásto béleteknél a jegyeknél nem érdemes a jegyremelésre játszani, mert hogy a pont azt szeretnék, hogy inkább minél többen használják ezeket a szolgáltatásokat, hogyha emeljük az árat, akkor azért mindig vannak egy, ha ebben van annak egy a üzemben. De önnek teljesen igaza van, csak ugye a másik oldalon pedig azt tapasztalat, hogy részint az infláció, részint pedig uh, a az üzemanyagár pluszban még az igénybevevők számának csökkenése, tehát ez a három tényező egyébként, ahogy szokták mondani, nem tenni ördögtől valónak a jegyár emelést, függetlenül attól, hogy az ön logikáját én értem. De kifelé annak is lehet üzenete, ha valaki rosszindulatú a főváros vezetésével szemben, hogy lám ezen hatások dacára sem emel, kétségtelen, ha emel, akkor meg azért kapta, tehát ebből nem lehet jól kijönni. Ja, így van, de hogy a, a, mi vissza akarjuk szerezni az utasokat, és visszaszoktatni őket a közösségi közlekedésre, e, és például lehet, hogy ennek a furálhangzó e, volt, amit csináltunk ebben a hogy ha csökken az utasok száma, akkor miért csinálunk olyat, hogy a 14 évben a gyereknek meg ingyenesé tesszük a KKK-t, ugye ez tavaly szeptembertől, de fura módon mi azt gondoltuk, hogy ettől is adunk egy lendületet a, annak, hogy hát a többen jönnek vissza, mert jobban megéri, azt mondják, hogy leteszik az autót, és akkor a családdal együtt visszaszállnak a közösségi közlekedésre. És egyébként valami, itt látszott is, az látszik is az autókból, hogy megnőtt a dolgozói bérleteladások ezt követően. És persze most mondhatja, hogy honnan tudom, hogy aki újként vett dolgozói bérletet, az amiatt vette meg, mert a 14 éve alattiaknak a mentességet erre ösztönözte. Nyilván nem tudom megmondani, hogy ez egyértelműen emiatt következett be, de azért elősen látszik a az összefüggés időben legalábbis a kettő intézkedés között. Um, akkor ennyit a közlekedésről. A Blaha a tér mikor lesz kész? A tér szerintem az év második felébe készen van, de most ebben szintén olyan volt, hogy nem készültem előre, hogy hogyan van az ütemezése. Ugye ott elkezdődött a térhez kapcsolódóan a nyolcadik keletfel együttműködésben a Sobogyi Bélának a felnyitása is, ugye az a Útúd utca tulajdonképpen a, a, a Blahára. Ott miközben éppen az le a térköveket a Blahán, közben az útszalújtás meg most indult el, most le a közbeszerzés. Visszatérve még a múlt heti közgyűlésre, a mandátumát meghosszabbították az úgynevezett Nédelő bizottságnak. Nem, az véget ért, és beadta a jelentését, amit a közgyűlés tudomásul vett. Ezzel a bizottság elvégezte a munkáját, megfogalmazta az észrevételeit, és innentől kezdve minden kerület levonhatja a következtetés belőle, hogyha szeretne, vagy hogyha nem, akkor nem De egyéb, egyéb intézkedések, amiket egyébként a főváros tenne, vagy amit a kerület tesz, arról tud-e, hiszen ott olyan anomáliákra hívták fel a figyelmet, amely akár feljelentésekkel is végződhetne, mint hogy ilyenek korábban is születtek. Hát, jelenleg is vannak vizsgálatok, vagy nyomozások ezekben az ügyekben. Nyilván a vizsgáló bizottság nem nyomozati szerv, ők is megállapították magukról helyesen, és innentől kezdve csak javaslatokat tehetnek, hogy olyan lehet átláthatóbbá tenni a ingatlan értékesítéseket, és ezekben összehasonlító elemzéseket végeztek bizonyos kerületek és a fővárosi ingatlan értékesítési gyakorlatok között, és ajánlásokat, vagy javaslatokat, vagy Figyelemfelhívást hívást tettek arra, hogy, hogy érdemes lenne nem a kerületeknek négyig gondolni. Nyilván nem fogalmazhatnak meg az önkormányzati rendszer sehetősége miatt felhívásokat, vagy nem kötelezhetnek kerületi önkormányzatokat, hanem csak javaslatokat tehetnek. De hát az, úgy láttam a közgyűlési vitában, hogy magát az anyagot csak fogják felolvasni, nagyon azok, akik azt gondolják a, a képviselői közül, hogy ez a bizottság szerintük nem is, szabadott volna létrejönni, és nem szabadott volna ezt vizsgálni, a miközben szerintem valaki az anyagot megnézni, akkor abból nagyon hasznos dolgot is láthat. Ha valaki Niedermüller Péter oldalára téved, amivel kapcsolatban nekem hosszabb történetem van, amit itt most itt még nem mesélnék el, de minden esetre néha azért az embernek sok minden eszébe jut, amit közben, ha ezt leírnám, törölne, csak utalok arra, hogy különböző keretekkel való együttműködésem hogyan alakul, de ezt itt most átugrom, és elnézést, hogy így említettem, a szóba kerül a parkolás. Azt kérdezem öntől, hogy van-e annak bármilyen előjele, vagy tart-e bárhol is annak a szervezése, hogy egységes parkolási rendszer legyen Budapesten, amiről volt szó, amit időnként számon kérnek, amit aztán cáfolnak különböző okokkal, benne van-e a távlati tervekben? Ugye elkezdtünk ezen dolgozni, aztán jött a pandémia és az önkormányzati moratórium, tehát jelen pillanatban azon, hogy parkolási díjat sem lehet emelni, változtatni. Ez, ez azóta is érvényben történt, van? Ez még érvényben van, így van. Ez egyébként akkor, amikor megszületett, ott volt arról szó, hogy a pandémia megszünte után ebben változást lesz, vagy ez egész egyszerre, ahogy szokták mondani, beragadt? Nem, ezzel folyamatosan meghosszabbították, tehát a veszélyhelyzet kötötték hozzá, és a veszélyhelyzet ideje alatt ö, ö, ez nem lehetséges. Oké, okay, miközben a... egyébként ami a parkolást illeti, az abban való aktualitása megszűnt. Hát az ingyenesség az megszűnt, de attól a független az önkormányzatok áramelési maradóim az de a nem a De meg. ezek össze lettek kötve, tehát amíg az egyik megszűnt, addig a másik megmaradt. Így van. Igen, pedig, de nem, ugye... nem, nem úgy lettek meg, nem, nem, nem. A, az önkormányzatok áremelési az minden áremelésre vonatkozik. Tehát jelen pillanatban nem tudnánk sem a uh, étkezési díjon, sem a szociális de, de Ez is a pandémia díján, idején bár... született? Igen, ez 2000 ús vége óta van érvényben. És ennek a feloldása, miközben önök nem akarnak mindenben emelni, de majd egy lendő, vagy ugyanúgy a fürjes, vagy nem tudom, kicsodával szóba kerül, vagy ez így van jól, ahogy van? Hát, néven ez egy törvény, tehát ez a törvény, tud, tud ezen változni. Értem, tehát, de hogy kezdeménye a főváros legyen változás. Július 1-től van egy pillanat, amikor mostanában szerint ez felúdhat. De hát ugye azt látom, hogy éppen az alkotmánymódosítás, alaptörvénymódosítással egy újabb vészhelyzet veszélyeztetett a háborúval. Alapot kezdenek teremteni, aminek az lesz a vége, ezt gyanúm szerint hogy ismét be fogják vezetni, illetve meghosszabbítják inkább azt mondom, most már nem a pandémiára hivatkozva, hanem a háborúra hivatkozva ezt az önkormányzati áramelési mondatot, miközben egyre több önkormányzattól olvasom azt, hogy, hogy például az étkezés, az jelenszer az a drasztikus emelkedése miatt ezt nagyon-nagyon szeretnének változtatni, hiszen közben meg neki kell fizetniük a térítési díjaknak a, a meg nem fizetett részét. Tehát, hogy ebből követően az önkormányzati szektor láthatóan készül arra, hogy szeretne emelni, csak én azt hiszem, hogy a vége az, hogy ismét nem lehet majd. tudja -e azt, hogy ki fogja váltani Lánzsoltot? Nem tudom, nem tett, ugye itt két hely is van, a, két pozíció is van egyszerre, ugye a frakcióvezető is volt, illetve képviselő is volt. Még én nem tudom, hogy megtették volna a bejelentést arra hogy ki lenne az új frakciótag, és miután fogják megválasztani az új. Képviselőcsoport vezetőt, még ezt nem tudom, hogy ki lesz. Ami a főpolgármester helyettes személyét illeti, az valójában tudomásul vételi szinten van, ami bőszanettet illeti? Hát jogilag ugye ez a több, viszont a közgyűlésnek kell megválasztania a főpolgármester előterjesztése alapján. Tehát egyelőre a, a jogi egy jelölt van, akit a május végi közgyűlés titkos szavazás után. Külpagavista helyettesnek megváltoztatta. Minősített, egyszerű többség? Ez egyszerű többséges. Hajnal Miklós 17 hely... igen szavazatra van szükség egy időben. Hajnal Miklós helyét kivettelt? Tehát... Hajnal Miklós helyét, uh, ugye, Békák felelőbizottság Femügyel... elnök volt. Bizottság elnöke volt, ezt a áprilisi közgyűlés döntött róla, és uh, nem fogok tudni, hogy a többi e is kellett hozni. De ez szintén vagy... az adott pártnak a jelöltje, akit egyébként szokásjog alapján el szokott fogadni a közgyűlés? Igen, ez történt, és e, a Momentum javasolt, ez a a, a a Momentum is jelölt a helyére egy embert, és ezt fogadta a közgyűlés, talán szinte egyhangú szavazattal. Egyébként Ikeráront e, választották, most külön megnéztem a érdeteimet. Láttam, hogy az ukrán állampolgároknak az ingyenes buszhasználata, vagy az ingyenes tömegközlekedés használata változatlanul fennmarad, a BKK honlapján követhető. Van-e bármilyen érdemleges változás, vagy miközben nagy számban érkeznek, menekültek Ukrajnából a főváros életében pregnáns változást, ez nem okoz? Nagy szemben érkeznek a menekültek Ukrajnába a kormány adatai alapján, mi egyébként Budapesten azt érzek hogy nem érkeznek nagy szemben Budapesten menekültek. Most már a bokcsarnoknak a bajjártadók száma az ilyen 100 és 300 között van napon tehát ezért ez érted, egy ekkora háros esetén tényleg elengésző és nagy részük tovább is utatik továbbra is. Ami viszont érdekes, tegnap találkoztam az ENSZ menekülti fői a ideáltogató vezetőivel, és ők azt mondják, hogy az őt számításaik tudomásuk alapján 140 ezer, 100 és 140 ezer közötti ukrán menekült lehet Magyarországon, és ez a nagy része, meg azért logikusan Budapesten kell valahol lennie, és miközben a vilálló körünkben pár ezer ember van, ezért az nagyon egyszerűen emberek az valószínűleg, hogy több tízezer ukrán menekült úgy van a városban, hogy igazából senkinek nincsen velük kapcsolata, ami előbb-utóbb problémát jelent, hiszen ők is nyilván elkezdenek kifolyni a pénzükből, és ugyan most még megoldják valóban a szárás, de aztán előbb-utóbb ez... Elnézést semmi közöl nincs támunk. hozzá, de ő biztos többet tud, az ENSZ-nek milyen adatai vannak? Hát nyilván ők is monitorolják, hogy hányan lépnek be az országba, vannak Mert az működása, a szám, amit egy... ön mondott, az egy óriási szám. Ugye erről mi már korábban beszélgettünk, csak más vonatkozásban, csak akkor még nem volt ilyen adat az ön birtokában, ez egy nagyon magas szám. Nagyon magas szám, engem is meglepett, hogyha valaki... És, és azt az az az jelenti, működést, hogy ez alapvetően, hogy nem veszik igénybe azt a szolgáltatást, amiről ön beszélt, ez ugye azt mutatja, hogy ők a módosabbak közül kellene, hogy kikerüljenek, akik vagy tartósan, vagy átmenetleg nem biztos, hogy pillanatok alatt kifogynak a pénzükből, illetve ki tudja, mivel számolnak, maradással tovább menetellel, visszamenetellel. Ez így van, és ugye ez a legnagyobb, hogyha tartósa háború, és befagy a, a Ukrán ö, katonai helyzet, akkor ugye ebben a pillanatban is egy új stratégiát fognak ö, keresni. Ha meg kifogy a pénzük, akkor nyilván azonnal jelentkezni kell. De arról kezdtünk el beszélni, hogy arra kéne most már erőforrás a fordítanunk embereket, helyszíneket, infrastruktúrát, hogy legyen egy pont, ahhoz fizikailag is fel tudjuk venni az itt lévő jelentős számunkra menekült rétegbe. csak ugye most arról beszélünk, hogy önök fölveszik, de közben arról beszélünk, hogy ők meg nem vették fel senkivel se a kapcsolatot, mert jelen pillanatban úgy vannak itt, hogy nem tartanak igény semmi másra, mint az itt létre. Ez egyelőre így van, de valójában ugye az a kérdés, hogy meddig tart. Ebben után, teljesen a helyetben... igaza van az, hogy egyébként ez a szám helytálló, és hogy hol vannak gondolom, hogy ezt az Agátá Krisztin kívül más ki nem tudja mutatni. Így van, hiszen ha csak kormányzati szereket megkérdeznék, akkor a is ugyanúgy meg lehetni, ez a magas szám, mint ahogy engem is. De ők azt mondják, hogy a... És azért ebben hiszek az ENSZ-menekinti főgazdatóságnak, hiszen vannak azért empirikus tapasztalaték ilyen válságokról, hogy ők között modellezve látják, hogy ennyiben kell lenni az Jó, országban. Nagy valószínűség a kormányzat is tisztában van. probléma le a dologban, hogy azt is elmondták, hogy a cseh és lengyel menekült rendszerek kezdenek fektelni, és ebből következően a, annak az elszívó hatása is most már csökkenni fog. Tehát amit eddig tapasztaltunk, hogy nagy az átutazás, az, az szerintük hamar meg fog változni, és egyre kevesebben mennek majd tovább bízen, hiszen nem lesz hova menni, hiszen megtelnek azok a fogadóhelyek, amiket lenyere országot, csehország nem hogy fél órát, de még 35 percet is bírnak a témák, amelyek a fővárossal kapcsolatosak. Visszaadom a Fiala nélküli munkanapjának. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Hát ez volt a kejfejöncsi. Ennek elkészítésében ma Lakatos János és Galambos Ádám vettek részt. Fiala János szerintem becsülettel kivette a részét, az önök aktivitását nem fogom minősíteni. Félét és véget, emiatt ragyogó, tehát ezt a műsor ragyogóan tudja nélkülözni. De az a plusz, amit egyébként az biztosítani tud, az nekem nagyon hiányzik, egy felhívást többször is elmondtam, ami a messziről jött embert illeti, abban nem kellett csalódnom, hogy hétfőn mi lesz, azt majd elmesélem kedden, hogy az egyéb ötleteimre mekkora lesz majd az érdeklődés, az kiderül, az elkövetkező napokban ezt többször el fogom mondani, ma még egyszer nem, ahogy ígértem, de őszintén kíváncsi vagyok, hogy lesznek-e olyan vállalkozó és tehetős emberek, akik ezt igénybe veszik és ezzel, Profilt is segítenek változtatni, illetőleg az anyagiakat tekintve is segítenek a műsornak. Mind a kettő fontos, egyenrangúan fontos. Távolétemben dörökisdkiser.fi alajanos, a nevem kukac.gmail.com A nem ez volt az utolsó műsor, ami könnyen bekövetkezhet emlékezzenek a Bedőlve című bezércikkére a 168 órának, amit a műsor legelején olvastam föl, Most csak megnézem, hogy jól idézem el a címet. Igen, Bedőlve. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis, hogyha nem ez volt az utolsó. Holnap hat után, de még hét előtt találkozunk a két időpont között. dörök kisdkiser.fi Janos a nevem gmail.com A legjobbakat.